Sziasztok, ez itt a Clickplay 150. adása. Én szokás szerint neurotik vagyok, és szokás szerint itt van. michael sziasztok. Úgyhogy mi itt, itt vagyunk. Egy kicsit most késtünk, de most nem technikai okok miatt, hanem mert a héten voltak dolgok, és akkor úgy voltunk vele, hogy akkor. Ezt még kitoljuk, és tudunk erről is beszélni. Többek között az Xbox Showcase az, amiről majd fogunk. Így van. A reklám után. <Sz marad no> nem. még vannak témák, azokat gyorsan ledaráljuk. És utána, utána mehetünk. Az egyik ilyen rövid hír, hogy egyből belecsapjunk a lovak közé a lecsóba, <gül> hogy, hogy a Sony az kicsit bevásárolta magát az Epic Games-be, vagy hát nem is tudom, hogy pontosan hogy mennek ezek az üzleti tranzakciók. Az a lényeg, hogy egy 250 millió dollárt azt így tolt az Epicnek és ha ezt megnézzük, hogy egyre több Playstation exkluzív játék jön most már ki Epic Games store keresztül PC-re is, akkor én azt mondom, hogy így bizakodó vagyok ebből az irányba, hogy ugye a Microsoft az már úgy képzeli az ő platformját, hogy PC és Xbox, most olyan vannak Xbox exkluzív játékok, és az tök jó lenne, hogyha a Sony is így belemelne a buliba, és az lenne, hogy akkor ők meg az Epic Games Store-on keresztül adnak ki egyre több játékot, akkor gyakorlatilag veszel egy PC-t, és hát a Mario, Mario játékokon kívül, vagyis Nintendo játékokon kívül, lefog, lefogtad az egész palettet. Így van. Amit így van. Jó lenne. És amúgy ez, ez nem is valószínűtlen, mert ugye, ahogy te is mondtad, korábban már több Sony exkluzív játék jelent meg epic bár mondjuk ezek nem feltétlen belsős Sony címek, és például most jön majd a, a Horizon Zero Dawn az jön egyszer Steamre is, de nem csak Epic-en fog jönni, meg a, meg a Death Stranding is egyszerre jelent mindenhol. Bár mondjuk arról tudtuk, hogy az nem Sony exkluzív lesz, a, ugye a, igen, a Horizon Zero Dan, már még fogalmunk sem volt, hogy az most hogy lesz, meg mit lesz, de itt tényleg kikövezheti az utat, akár régebbi nagy címeknek is. Én bevallom őszintén olyan olyan naiv azért nem vagyok, hogy egy Last of Us vagy Anchor-t <gül> hát vagy adopt Azért megtartsanak. Igen, de, de, de ki tudja, hogy mit hoz a jövő. Tehát most azt mondjuk, hogy ez egy nagy hülyesség, de lehet, hogy egy-két év múlva meg ők is azt mondják, hogy figyeljetek, eladtunk már ezekből egy rakást a sony -t. Mi lenne, ha kiadnánk PC-re, és eladnánk még egyszer ennyit? Tehát, igen. hogy konkrétan megcsinálna a Sony azt, amit a Rockstar szokott. Szerintem, szerintem az a helyzet, hogyha megfelelő mennyiségű konzolt eladnak és már azt látják, hogy itt, itt minden a számokról fog szerintem szólni. azt látják, hogy a... már úgy a játékaladások nem hozzák annyira a vártat, ahhoz képest, hogy egyébként mennyi konzolt eladtak, mert tudjuk, hogy ezeket általában ilyen, ilyen vesztességgel szakással adni, mert hogy a játékokon jön vissza, úgymond az ár. Viszont ha már nem adnak el annyi játékot, akkor szerintem jót volt áttolni a PC-re. És ha már marhasok Playstation-t adtak el. Jó, nyilván ez nem, tehát most a következő generáció idén végén talán nem, hogy igen, nem igen. Tehát nyilván az lesz, leg. hogy most mondjuk egy fél év évet biztos adhatunk annak, hogy tehát lesznek időleges exkluzív játékok mindig is. Tehát, hogy, hogy kijön egy játék itt ön Playstation-re, és mondjuk fél év múlva jön ki PC-re, amikor már tényleg eladtak rengeteget a konzolukra. Igen, de megmondom összintén, hogyha most jön a PS5, simán el tudom képzelni, hogy oké, hogy visszafelebb kompatibilis lesz elmentőleg ugye a, a gép, uh -huh. hogy mondjuk PS4-es, PS3-os játékokat simán kiadhatnának PC-re. Vagy akár Xbox-ra uh -huh. is. Nem ilyenekre gondolok, hogy Last of Us, meg ilyenek, de például volt az... Azt nem. Tehát azt, de... az, hogy a Sony játékok menjenek Xbox-ra, vagy, vagy fordítva, azt az biztos nem. Viszont ott a PC2 között egy ilyen... Jó, ja, hát egy, egy ilyen, ilyen válaszút, igen. Egy ilyen, tudod, van senki földje, ez a mindenki földje, a <gül> PC körülbelül. És mivel nekünk a fő platformunk a PC, azért még bajukba györülünk is ennek. Igen, én ennek nagyon örülök. Igen, én én, a, én annak is örültem, yeah. amikor, amikor a Microsoft azt mondta, hogy, hogy akkor mostantól minden Xbox és PC exkluzív, és csak a sony meg a Nintendo-t, meg az egyéb ilyen hagyják ki a buliból. Meg én annak is örültem, amikor mondjuk a Sony bejelentette, hogy jönnek PC-re a, nem tudom, volt ugye a, a Beyond Two Souls, meg a Heavy Rain, meg, a, meg az ilyesmi játékok, meg amikor jön a Horizon meg Zero. Meg a Detroit. Meg a Detroit is, igen. tehát a hogy a e, ezek az nem engem jön. nagyon érdekel, csak, csak még várom, hogy lejjebb az ára. De az, az azt hiszem, jött steam is, nem a Detroit? Igen, már, már, már, ki, már mindegyik kim van a Steamen. Vagy Mert ugye, úgy volt, hogy Epikre jött ki, azt hiszem fél évre, egy évre, és akkor valahogy úgy. Hogy az az érdekes, hogy mekkora ereje van annak tényleg, hogy melyik platformon jön ki. Mert ha azt mondjuk, hogy kéne Epic Game Store-ra, akkor már kijött PC-re. És valahogy Igen. ezután még mindig egy hír az, hogyha utána megjelenik Steam-en. már nem Igen. kéne annak lennie, tehát az már olyan, mintha nem is tudom. Tehát már kijött PC-re, ott van az Epikem. Nem tudom, én most már úgy hát minden ezzel minden az Epikkel, hogy még fönt van a gépmen, de már az ingyenes játékok se indítom el. Nem, hát nem is kell, böngészőből be tudod aktiválni. De, de, de böngészőből se, tehát hogy én így teljesen... Júj, az elmúlt egy-két egy játékot már nem aktiváltam. mert Én, vele, mindet. Hogy... Ne. én lehet, a Nem mindent. Én elvetemük vagyok, én bármelyik, bármelyik, bármelyik, bármelyik platformon tudok így játszani. Én, én is tudom, tudom csak, csak, csak nem akarom. <laughs> nem, nem, nem, nem, te nem tudsz. Szerintem ha leülnénk és megpróbálnánk, hogy te Vicky, indíts már el. hogy <laughs> az Epicből nem tudom mit, és így fizikailag nem lenné képes. Szerintem ez, ez egyeseknél már ilyen szinten van, gondolom, nem tudom. Figyelj, én, én Microsoft Store-ból is elindítok dolgokat. Jó, ha, ha megtalálod. Hoza, a forza csak onnan mutatható, ja, igen, igen, igen. csinálni. Igen. Tehát vannak, vannak ilyen exkluzivitásos dolgok. Amúgy ez az időleges exkluzivitás, ezt már ugye korábban többször mondtuk, te is mondtad, meg én is mondtam, hogy ezzel semmi bajunk nincs. Tehát akkor Hogyha valami exkluzív, akkor inkább legyen az, megmondják, egy évig ott van, és akkor, hogyha szimpatikus vagy nem zavar, megveszed, hogyha esetleg meg valami másra akarod megvenni, akkor meg megvárod, és akkor nincsen ebből probléma, hogy most te jaj, most mi lesz, hitegetnek, minket lesz, e vagy nem lesz. Ez a legegyszerűbb megmondani az elején, és akkor mindenki el tudja dönteni, hogy hova akarja megvenni. Bár ezzel meg sokszor ugye lehet, hogy az eladásokat nyírják ki. É, igen. Tehát inkább kivál valaki, hogy azt mondja, hogy nem veszi meg erre a platformra, mert majd PC-re mennyivel jobb lesz. Igen. Meg hát miért, miért vegyem meg mondjuk PS-re? Minek vegyem meg mondjuk PS-re, vagy, vagy Xbox-ra Oké, most ez annyira nem jellemző, de régebben ugye sokkal nagyobb különbség volt a grafikai megvalósítás, meg a töltési idők, meg az ilyenek között, a PC és a konzolok között. Most a PS4 Pro, meg a, az Xbox One X, nél azért már jobb a helyzet, de, de még most is simán el tudom képzelni azt, hogy valaki nem veszi meg konzolokra, mert inkább megveszi PC-re, és akkor itt úgy állítja be, hogy ő akarja. Hát igen, meg, meg azért a konzolokban nincs annyi erő, mint egy PC-ben, már hogy igen. Jó, lehet, jó, lehet gyengébb PC-t összerakni, mint aminek a konzolok, és valójában az új konzolok az akár ég brutálak lesznek. Tehát abból a pénzből, amiben veszel egy olyan konzolt, amik most kijönnek össze, vagy télen, abból nem raksz egy olyan PC-t, egy olyan videókártyát sem veszel, ami egy olyan PC-ben jó. Ez igaz, ami... de mondjuk ahhoz a konzóhoz, hogy azt meg ki tud használni, kell egy olyan TV, vagy egy olyan monitor, ami meg, hogyha azt már megveszed, jó, akkor már igen. megdobta az zárat rendesen. Persze, persze, tehát az kell az alap PC-hez is, és az is meg, ott is megdobja az árat, szóval én még azt mondom, így PC-sként is, hogy azért nagyon megérősek ezek a konzolok, már a, amit tud, mert ugye már nagyon mondogatják itt igen, majd igen. az Xbox Showkészre ha rátérünk, vagy. Igazából egy, egy, egy csavarra rá is mehetünk, mert itt a következő hír, ami jó, majd akkor ezt valahogy valahogy beépítjük, mindegy. Ez konkrétan akkor bele lehet a Showkészbe be, is, ha a is, igen. Hogy mit, miről akartam rátérni? Ó, ezt kivágnánk, ha egyébként vágnánk a dást, úgyhogy itt ide nem vágunk. Itt látszik, hogy mi nem. Mi, a gépesztő, hogy PC-n is van, meg konsolon is. Nem, valami mást akartam mondani, ja, igen, a... hogy már elfelejtettem. Jaj, igen, hogy erősek a képek, erről indultunk el, hát most eszembe jut. Igen, oh, csak ami gondolkodol, addig még elmondom, hogy én egy ilyen boomer szemétláda vagyok, mert, mert én meg még 1080p-ben játszom egy monitoron, és nem is érzem annak hiányát, hogy uh -huh. én nekem föl kellene menni a kás hát felbontásokig. én is, én is 1080 p be játszom, ja, és ja, egyébként, most már szerintem, akartam mondani, hogy most a, a Microsoftnál a varázsigék, az a 4K60 FPS. Igen. Tehát ezt annyira nyomatják, hogy nagyon. Meg, meg hogy már RTX van a, a... Szerintem már mind a két konzolban rtx már, hát igen. Hogy várjál, vagy igen. nem, lehet, hogy a, a Microsoftosba RTX, mert amúgy van ez a... Hát kívják hívják ezt? DSSLR? DSS? el DSS... DSS Igen. Ez a... Ami... Azt csinálja, hogy úgy javítja a képet, hogy valamilyen szinte mesterséges intelligenciát vissza a képelemzésbe, és ezáltal kevesebb erőforrással kvázi szebb képet lehet Valahogy így, így Teljesen laikus. Én se vágom ezeket, csak így nagyjából ezt, hmm. ezt így... Még ez kicsit így. ilyen marketing humbuknak érzem kicsit. kicsit de, de állítólag működik. Úgyhogy. Nem tudom, én úgy vagyok vele, hogy én meg elindítom PC-n, és kikapcsolom a motion blur-t, meg az ilyeneket, és uh -huh. akkor engem már nem zavar. és meg, meg ezt sokkal jobban szeretem, hogy úgy állítom be a grafikát, ahogy akarom. Jó, motion most... blurrt azt tényleg szeretem. Mostanában nem úgy állítom be, ahogy akarom, mert mindent fölveszek maxra, amióta van új kártyám. De az ilyen motion blur-t, meg az ilyeneket mindig kikapcsoltam, mert azoktól egyszerűen fáj a szemem egy idő után. És így a konzolokon meg sokszor ez benn van hagyva, hogy elrejtsenek dolgokat grafikailag. Uh -huh. És például az, az nekem nem is tetszik. Meg meg. Mondom, itt visszatérünk, hogy 1080p-be játszom, és nekem nem is kell akkor erőmű, hogy 1080p-be kihajtsa a játékot, mert, mert most jó, nyilván, hogyha 4K, 60 fps sel akarnék játszani valamivel, akár egy Fortnite-tal, vagy egy ilyen gyengébb grafikai játékkal, akkor is kellene rohadt nagy erőforrás hozzá, de mivel abszolút nem érzem ennek a hátrányát, hogy én nem ezzel játszom, vagy nem így használom, ezért ne, ne, ne, nem is ölök bele annyi pénzt feltétlen, ami, amihez ez kellene. Igen, Nyilván, én, hogyha akarnám, akkor lehet, hogy konzolt vennék, mert akkor konzoln sokkal egyszerűbb, mert tényleg, ahogy jön, mondtad, egy hát grafikus kártyára gondolok hozzá egyébként. Egy, hát igen, vagy van olyan tévén. Van egy ütős tévén, ami 4K HDR, meg tudja ezeket a valás dolgokat, akkor tök jó. De én meg PC-s vonalam, meg a másik irányba vagyok, hogy én is most vettem új monitor ti játékra, és én is 1080p-set vettem, viszont már 165 Hz. Igen, tehát én is a hz hát Viszont meg lehet, és így ugye ez egy 20-70-es szuperkártyával 2070 szuper hajtunk és lehet, hogy ez bírná bőven a 4K-t, viszont úgy vagyok vele, hogy ha minél nagyobb FPS számot akarok kihajtani, így sem, egy csomó játék így sem tartja a stabilan, a, nem tudom, akár 144-et se. Tehát, hogy 100 fölött kavircol a legtöbb játék így mm -hmm. átlagban, de olyan nagyon stabilan nem tartják ezt a, ezt a 144 meg 165 körüli hercet. Szóval képzelem, hogy mi lenne mondjuk két k-ba vagy 4 k-ba, tehát a 4k60 fps. Helló! Újra itt van Kreg. Na, vágás nem lesz, viszont összerakni. Ma lesz új látszik hanganyag, mert a a szelvevő botunk megunta a társaságunkat, mondjuk azt. Úgy volt vele, hogy ő nem PC-s, hanem konzolos, úgyhogy takarodjatok innen a francba. Az előző értelmet felvett, ezt gyorsan le is töltem. És akkor hol is tartottuk? Ja igen, meg még azt akartam mondani, hogyha ilyen monitoron játszana, nem is feltétlenül értem a 4 k mert, mert hogyha ha nem annyit szolosa monitorod, akkor egyszerűen a, a kás felbontásnak nincs értelme mert most én egy 24 szoros monitort nézek, és a 1080p az tű éles nekem. Uhum. Tehát most, hogyha én fölrakom, fölraknám 4K-ba, akkor ugyanúgy tűéles lenne. Jó, nyilván valamivel szebb lenne, meg, folyama, meg lehet, hogy az érsimítás nélkül is elérném azt, hogy nagyon éles lenne a kép, meg minden, de én nekem ez is bőven megfelel. Persze ugye mindenkinek másak az elvárásai, tehát ez pont olyan, mint amikor annak idén a konzoloknál bevezették, ugye, hogy volt 1080p, 30 fps, vagy vagy, vagy 60 fps, de alacsony a felbontás, és akkor te dönthetted el a játéknál, hogy neked mi a fontos, az fps szám, vagy pedig az, hogy szebb legyen a kép valamivel. Jó, ja, ez igazából nagy tévéknél jön ki, szerintem a 4K. Bár lehet, hogyha most... Én nem nagyon játszottam 4 k lehet, hogyha most monitoron előttem lenne egy 4K-s kijelző, és játszanék, utána azt mondtam, hogy ugye vagy, 10-80p, az, az úristen, szörnyű. Holott én még emlékszem azokat az időkre, amikor nem tudom, hogy játék dosz alatt futott 640 x ba akkor egy basszus, hát olyanok a pixelekön is látom, hát fantasztikus, tehát nagyon kemény. Hát nekünk az egyik első monitorum már 1024-768-at tudott a Windows, és így, így olyan Ugye, kicsik voltak az ikonok, volt, hogy nem láttuk. technika volt az Igen. akkor. De minek akarnék 4K-t, amikor 1024-768-ba csézek, széthúzott mindent kikapcsolva, tehát hogy mi a fasz. Én egy Ja, lehúztam én is, ne legyen probléma. Legyen meg mindig a 300 FPS, aztán engem nem. Többi nem számít. Én bírom, bírom, amikor játszanak ilyen kompetitív gémeket, és akkor így általában megszokott lenni a 20-80-as kártya az ilyen emberkéknél, és akkor olyan felbontáson, meg beállításokon játszanak, hogy itt egy jó ég, hogy néz ki. Amit nem értek, mert nekem a 20-70 szuperrel, hogy az ilyen játékok azok ele úgy van, hogy megcsinálva, hogy nem esnek annyira erőforrást. És nekem 20 heten szuper elm a problémám lenni általában az ilyen képfrissítésben, meg semmiben. Jó, ez sokszor szokás kérdése, tehát, hogy annak idején, amikor mentek versenyekre, még a régebbi játékosok, akár nem feltétlenül csak cségóval, hanem régebbi játékokkal, volt, hogy a gép az nem mindig olyan volt. A, a, amit otthon használtak, sokkal gyengébb volt akár, nem tudtak olyanokat beszerezni, és, megszokták, és akkor megszokták, lesz. hogy akkor mm. szarra állítják, és akkor, hogyha már tényleg 5-10 évig úgy játszol, hogy te minden métert, meg pixelt úgy ismersz, hogy ebbe a felbontásba no. ezzel a grafikával, hát, akkor lehet. utána már nem fogod átállítani, mert más lesz. Igen, meg az is benne van ilyen helyen, hogyha főjebb van állítva a grafika, akkor hát kb. vannak olyan dolgok, amik nehezítik a játékot. Igen, effektek, jól. Visszatérő mém, hogy valaki hever a fűben, tudod, és akkor 20-80. Ja, igen, igen, érted, és akkor tök szép minden, és akkor a másik oldalon meg a player ilyen, nem tudom, szúcsok kártyával játszik, teljesen low grafikán, és hát a fű nem is látszik, úgyhogy gyakorlatilag látja az ember, hogy ott Mi ja, annak idején öcsémmel így, így aprítottunk ott kettőbe. Fogalmunk nem volt az egészről, mert olyan videókártyák volt a Vudu 3 dfx ami vagy talán, akkor már GeForce 2- volt, mindegy, nem is ez a lényeg. hogy olyan videokártyák volt, hogy a füstöt nem jelentette meg, és mindig ledobták a füstöt, meg mindenkit agyon lőttünk, és utána meg ott írtak nekünk cseten, hogy mekkora köcsögök vagyunk, és nem értettük, hogy miért magyaráznak, mert mi erről nem tudtunk. <gül> Az mondjuk elég komoly. Úgyhogy ilyen, hát, vannak ilyenek. <gül> Igen, szóval lehet, hogy ez is benne, hogy ezért veszünk minden kilóra mindent. Hogy... Hát, ez a füst nem is lesz olyan nagyon füst. Én van, így van. <gül> Csak kicsit füst. ez szerintem. A játékok ezt már megoldják, tehát a füst az ott van. Valahogy megoldják, hogy annyira ne a gépet. Jó, hát most már persze, a kód 2 mikori, tehát az igen, igen. Ott, elég régi ott még nem jönnek. Mint tudjuk, a kódnál egyébként vannak problémák mindig. Nálam így például van. FPS probléma szokott lenni. Játszok egy darabig, játszok, és lemegy az FPS ilyen 60 alá, és így átlagban ennyibe is marad. Tehát 60 körül marad. Uh -huh. Ami megszűnik, ha újra nyitom a játékot és nézek, hogy mondom, ez micsoda. Ez érdekes. Mondjuk én a kódnál nekem mindig az ragadt meg, bocsi, szabad ne feled, csak ez gyorsan Nem, elmondom, volt, hogy, a, hogy amikor a, a Ghostnál mondták, hogy 6 vagy 8 gigát eszik, és hogy 2 gigarammal megoldotta volna, csak azért eszik 6-8 gigát, hogy a cheatet ne tudják a háttérbe futtatni. Tehát, hogy ez, oh, ez a legnagyobb... Ilyet, ilyet mondtak Igen, ilyet a készítők, hogy azért van háromszor, négyszer akkora gépigénye, hogy a cheat programok ne fussanak a háttérben, és így oké, okay, jó. Nem akarok kötődni, de szerintem egy cheat program az nem messzik túl sok vért, amot meg ramoz sem. De szerintem egyszerűen csak próbáltam elmagyarázni, hogy miért csinálták optimalizáltan szarra. Mert amúgy később megjavították. Azt hiszem, ha minden igaz. É, lehet, hogy vissza menni egy-két ilyen kódban, megnézni, hogy most mi a helyzet. Bár tennék rá egy kisebb pénzösszeget, hogy a most is szar. É, igen, ezt akartam mondani, ne, ne a néz ki magadnak. <laughs> Mert azon lehet, nem jársz jól. Hát a Black Ops 4-ben, ugye az, azt hiszem az az előző Black Ops már régszámozás. Ott is és az rohat jó volt. Tettek is bele új pályákat, vagyis ahhoz képest újakat, mikor utoljára játszottam, meg átalakítottak régebbi pályákat, hogy mit tudom, én van egy ilyen dzsungeles pálya, aminek a <kül> nagyobb részét feljelasszam a víz. És akkor egy kicsit máshogy kell már erre játszani, hogy. Így történtek benne ezek a dolgok. De hát jó. Ne, az én a baj, hogy a, a Black Ops 4 nem tudsz nagyon mellillőni, mert, mert, mert hogyha egy Black olyan kódban jó Igen, tehát hogy egy olyan kódban mész vissza, ami a már akkor sem volt rossz, amikor megjelent, akkor érted, az úgy működhet. Én jó, én jó. A Ghost az, az meg, hát, igen. Yeah. Hát, emlékszem, még én is csináltam róla. Akkoriban azt hiszem nem volt gyenge gépem akkor se, az akkori dolgokhoz képest és így minden tök szépen futott, viszont a Ghost az ilyen, szarul nézett ki, és szarul futott. Tehát, hogy egyszer egyszerre tudta hozni ezt a két kombót. Úgyhogy rohadt örültem neki. De nem is Lézis? tudtál csalni. <gül> meg, meg Meg, meg csaltak le. Hát nem biztos. <gül> ja, <gül> mondjuk az lehet, igen, ott voltak dolgok. <gül> <gül> nagyon elkanyarodtunk a Microsofttól, Térünk vissza, mert Beszélgessünk erről az Xbox Showcase-ről, meg amit hírnek az elején fel volt írva, és ez tök érdekes. Ugye ezt pont a Showcase-ban annyira nem nyomatták szerintem. Is ne, éreztem. csak egy félfűlel hallottam, hogy valami, mert ugye ez az, az Cloud lesz, uh -huh. ha minden igaz, és ezt valahogy említették, hogy elméletileg ezeket már azon is lehet játszani, és akkor mobilról tudod játszani majd akár a játékokat. Ami, ami a nagy szám szerintem ebben, hogy a Microsoft az hozzáköti a passhoz ezt az xCloud rendszert. Tehát most ők valahogy azt csinálják, hogy ja, próbálnak igen. mindent beleolvasztani egy passba, mert ugye most az van, hogy a konzoloknál már nagyon régóta előfizetéssel lehet csak multizni, tehát hogyha fizetsz valamit, és most az Xbox ebben az előfizetésből beleolvasztja azt, hogy megkapsz egy játékot, amivel játszhatsz, tehát ilyen, ilyen gamepass, meg is hívják, Game gamepass, <gül> tehát ezt, ezt így beleolvasszák ebbe a multis valabiből, és még hozzájön az is, hogy ja, meg ezekkel tudsz játszani a felhőből, tehát gyakorlatilag Xbox nélkül, valahol, egy mobiltelefonnal, ami így megint érdekes irány, hogy így tényleg egyetlen szolgáltatásba, vagy egyetlen ilyen előfizetésből belolvasztják ezeket a szolgáltatásokat. Hát ha ez bejön az Xboxnak akkor ezzel azért elég el tud húzni a piaszhoz képest. Igen, Bár ki, nem tudom, a hogy a ezzel... milyen, milyen tervei vannak ezzel kapcsolatban, ők nem nagyon csinálnak ilyen cloudot. Azt tudom, hogy a PS játékokkal tudsz játszani távolról, tehát ott, hol van a PS-ed, és te a neten keresztül kvázi arról. Tepe, sőt, a PS now is így oldották meg. Ja, tehát ugye a régebbi de. PS játékokat játszhatott PS4-en, mert ugye az architektúra az nem tudni ja, egy lehetővé. Te viszont van. vele gondolsz, ez tökéletes, érdekes, hogy akkor minek megyen az ember Xbox-ot. <laughs> tehát, hogy akkor előfizetsz egy ilyen cloud és akkor játszol Xbox nélkül bármint gyakorlatilag. Akár el, egy végebbi laptopon is. Kezdem azt mondani, hogy a Microsoftnak már nem az a lényeg, hogy vagy nem az a lényeg, hogy vegyél Xboxot, hanem hogy fizess elő a Game Pass-re, és maradj Game Pass előfizető végig. mert ja, mert akár nagyon Akár Xbox nélkül is. Mert nagyon látszik, hogy a Sony az, aki azt akarja, hogy a Playstation-t add el, és jönnek az exkluzívok meg minden, és pont ezért lehet, hogy a Microsoft tudjon vele, hogy hogy, hogy ők ezt inkább elengedik, lehet, hogy egy-két generációval később már, már nem is lesz úgy kimondott Xbox, mert hogyha úgy veszed az Xbox, az jóformán csak egy erősebb PC. Tehát, hogy jó, okay, Te már egy szolgáltatás. Tehát a... Meg, igen. igen. Tehát nekem is, a PC-n PC van egy Xbox applikáció, egyébként több is van, de most nemrég pont feltettem ezt az újabbat, ahol gyakorlatilag már megcsinálták azt, hogy van egy ilyen Game Store Kvázi. Tehát, na, úgy néz ki majdnem, mint egy, egy ilyen Steam. Tehát elindítod, és tényleg játékok vannak ott. Uh -huh. És itt tényleg jó mondjuk, még mindig szarul működik, de legalább már, már úgy nézni, a jó irányba működik szarul. Ja, ja, látom, hogy mit akarnak völle kihozni. De most már használhatóan szar. Igen, igen. Tehát, most már itt van egy, egy, gyakor, egy, egy, egy ilyen steam es hasonló felület, ahol itt kattingatsz, és akkor kvázi meg tudod venni a játékokat. Ja, egyébként így, van most ez az új játék, ez a Tell Why, Igen, a donodos ami, Igen, a don -donodos. És én nem tudom, hogy ez esélyes, hogy csak az első rész lehetett megvenni. Már én nem vagyok benne biztos. De így felnéztem erre a sztóra, és ezer forintért meg tudtam venni a, a játékot. Most itt nem írta, hogy ez most egy, az első rész, vagy vagy az, ugye ez jellegű jelleggel fog kijönni, mint az összes ilyen dolgok. Igen, jelent, három, három rész lesz, azt hiszem. Három? Akkor viszont kurva jövettem, mert ezer forintért megvettem. Ha csak egy részt is vettem, akkor három ezerből megvan az egész játék. Így van, és amúgy egy héttel vagy két héttel egymás között jelennek meg. Tehát most megjelenik az első, Aha. és akkor ö, utána rá egy vagy két hétre a második, és utána meg ugyanígy a harmadik. Hát azért a most az még oda van, mert itt a. Ja, tőle, hát augusztus vége, vagy augusztus közepe? Azt hiszem igen. Nem tudom, mit teszél kiadás dátuma, 2020. 12.31. Vagy lehet, hogy addigra jelent meg az összes? Hát az, az elég fura, mert én múltkor augusztus-szeptembert hallottam, hogy addig én. le is tolják. Na, igen, is nézem. Mert akkor, ezt tök vicces, ah, hogy ránéztem erre itt a, a sztorba, és nézem, mondom, ezer forint. Hát mondom, ha csak egy rész jön ki, az is. Tehát ha egy rész kerül ennyibe, akkor is megint persze. Az összes, akkor meg pláne. Mert egyébként meg ez megjelen Steamen is. Itt van az augusztus. A... Mondjad. Tehát megjelen Steam-en is, és ott 30 eurós, vagy 40 eurós áron megy, azt hiszem. nézem. is nézem. Itt amúgy azt írják, hogy augusztus 27-én jelenik meg ha. az első epizód. Na itt van. Steam-en, itt 30 euróba kerül a játék. Viszont itt nyilván az egészet megkapod, nem csak egy epizódot. Uh -huh. Na, erről a sztorról elmondja az is, hogy itt hiába nézem, hogy nem, nem tudom, itt vettem meg. <gül> Mert nem írja, <gül> hogy epizódikus lesz a játék semmit nem ír. Nem így, hogy amit én megvettem, az az első epizód el. Tehát így... Ez majd meglátjuk. Tehát mind a két... Hallod, most már értem. Ez direkt így van megcsinálva, hogy inkább vedd meg a Game Vedd meg, aztán ott vannak benne a játékok, aztán azt csinálsz velük, amit akarsz itt meg. De lesz, ott most, ha menüt veszed meg, vagy a DLC-t, vagy Ilyen fogalmat sincs, vedd meg a Game pass a Franz bastán, kész. Lehet, az a játék. Lehet. Nem úgy, hogy igen. Tudom, ez úgy működik, hogy elővételben fizetsz egy ezrest, és majd, ha jön a játék, akkor a többit kell fizetni. Vagy megvetted a Collector-szed de úgy, hogy nincs benne a játék. Hát lehet, igen. és csak kapsz egy skint, amit majd aktiválhatsz a játékba, hogyha majd valamikor meg lesz. Hát ez jó <sus> jól lesz nekem. Ez. Na, minden, meglátjuk, kiderül. De így, így lelkes voltam, és azt mondtam, hogy hát, az őr forint, látjuk meglátjuk, mit, mit adnak. <gül> Aztán majd, majd... nem tudom, hogyha most te ránézzel. Várj, most ránézek én valami másik az évből erről a sztorra. De kíváncsi vagyok, hogy mi mindig ennyire rájön. De szoktak ilyet csinálni, néha elcseszik az árazást így régiónként. És a forint az általában össze szokta zavarni az embereket. Hogy ez most micsoda? De hát még mindig, mindig ezer forint. Jó, akkor a, vágom, mi az? A Standard Edition. Hát a, De, ha a, pedig az az standard a Standard edition akkor kell, hogy legyen az összes. Igen, tehát nem minden epizódokat. Bár ha meg rákattintok, akkor tökvicces. Ha most itt azt írja, hogy augusztus 27, hogy tökvicces, az, hogy azt írja, hogy ezer forint, és egy plusz jel mögötte. Hogy ez hmm. így van, az, az mit jelent? Szerintem azt vetted meg, hogy később megveheted. Igen? Ennek nem sok értelme van. Na minden meglátjuk. A Steam meg 30 euró, nem vágom. És? Hogy ez itt most mi vagy, hogyan. És is sehol nem jág a vagy hogy ez konkrétan mit jelent, hogy most itt megvehetsz. Nem tudom, lehet, hogy ezzel akarják a platform felé terelni az embereket, hogy a Steam-en 30 euró, de nálunk? Nálunk itt úgy, ott van. De csak bejtetés. Ez így játékok az epiken. Itt írják, hogy augusztus 27-én jelenik meg az első rész, szeptember Aha. 3 a második, és szeptember 10 a harmadik. Akkor nagyon szépen megcsinálták ezt az utat. És, és, és itt írták Steam fórumon, hogy steam megveszed, akkor megkapod az egészet. Tehát, hogy az, az, az fixen a tiéd az összes. Érdekes. Még meg a franc se tudja. Mindegy, megnézzük. De figyelj, hogyha az első rész kerül ennyibe, és a második, meg a harmadik kisakinek, akkor is megéri 3000 forint az egész játék. Igen. De majd kiterül. Na jó, de szerintem át is térhetünk a, az Xbox bemutatóra magára, amit te is néztél, meg én is néztem, ugye közvetíteni nem közvetítettük. Mm. Ezért voltak érdekes dolgok. Én csak néztem meg, mert kicsit lemaradtam róla. Ja, nem is élőben? Nem, nem élőben néztem, de jó volt. É. Én úgy voltam ezzel az egésszel, hogy, hogy most ugye a konferencia közben vagy előtt derült ki, hogy augusztus elejé lesz még egy PlayStation konferencia. Tehát valószínűleg a Sony még tartott vissza dolgokat, amiket, amiket kivárt a Microsoftot. És úgy voltak, mindenki vele úgy, úgy volt ezzel az egész szituációval, hogy itt most a Microsoftnak valamit nagyot kell brillíroznia, mert ezt a generációt elbukta, és a következőt azt nem indíthatja ugyanúgy, hogy mondjuk a Playstation már befutott címekkel, folytatásokkal, vagy befutott csapatok új játékaival így hirtelen lerontja, vagy le, lerobbantja az egész vásárlóbázist. És muszáj volt a Microsoftnak valamit villantania. Az, hogy már ezelőtt, a konferencia előtt bejelentették, hogy egy-két évig nem lesznek csak új Xbox-ra készült játékok, hanem még megjelennek az előzőre is, az már kicsit beárasztotta őket, hogy új grafikát, meg új dolgokat ne nagyon várjunk, és ez például a halo azt el, hogy nem. Is... Lesznek olyan grafikai cuccok, amik majd csak az újon lesznek, előtt. nyilván rt ja, Persze, de hogyha valami... A varázslatos 4K60 FPS-t ezt nem kapják meg a mostani xbox Ja, számára. hát persze, nem, persze hogy nem, de, de, de hogyha valamit csak úgy fejlesztesz, hogy a következő generációs konzol is nem kell elkészülni az előzőre, akkor ott azért jobban el lehet engedni a gyeplőt. Én csak Egy így értettem. De, de már ezek a mostani fejlesztő környezetek, ezek nagyon jó skálaszhatók. Tehát azt mondod, hogy megcsinálod a játékot, és azt mondod, hogy kikapcsolod ezt, meg ezt az effektet, az előző konzoln is kész vagy. Tudod ja, akkor, kérdőle. hogyha ez így fog működni, akkor jól van. Hát mondjuk megmondom őszintén, azokat a játékokat, amiket itt láttunk, majd beszélni fogunk róluk bővebben, ezek valószínűleg 2021-ig nem fognak elkészülni, sőt, 1222-ig sem. Hát, hogy amiből itt csak tízért láttunk, a -e nagyon régóta csinálják őket. Szerintem azzal járnak jól a Microsoft-ték, hogyha minél több nyitó címet próbálnak bele zsúfolni. Tehát valószínűleg ezekből, amiket itt bemutattak, már a nagy része nyitó cím lesz évvégén. Hát én azt nem hiszem. Tehát szerintem ezeket most azért ráingadták elő. Nem, a nagy hülyeség lenne tőlük, hogyha most olyan dolgokat mutogatnának, amik évvégén még a kanyarba sincsenek. Hát most e ezekből, amiket mutogattak, lesz, lesz mindenki. Most ezekből, amiket mutogattak, szerintem ami megjelenhet év végén a konzol startal együtt, az a Halo Infinite, mm -hmm. a Psychonauts 2, esetleg meg Jack Black-kel. Igen, szóval Jack black És nagyjából ennyi. Hát ja, ja, hát nem, meg az Obsidiannek ugye az a, az a, az összetöpörödött játék, ami most jön ki Steam-en is, meg a meg volt az a másik Obsidian játék is, de például ott is tízeltek egy új RPG-t, az Evolvedot, ami amúgy tök jól nézett ki a tízerbe, meg a Fable is tízert kapott csak. Tehát a, a, mm -hmm. amiből csak tízer jött, a State of Decay 3, ezek fixen nem fognak jönni. Ja, na, az valószínű, igen. De valamiből láttunk többet is. Mint egy tízer. Melyikből? Mert most én, nekem így abszolút nincs előttem, már lassan. Hát mondjuk téged, a State of Decay-ből A Forza szerintem biztos, hogy jön. Forza Motorsport. Szerintem az se fog jönni. Hát, hát, hát, már azt a staffon tudja. A forza meg a Halo, azt tudja, hogy nyitócímek címek lesznek. Akkor ez a Grounded is, amit mutogattak, az még nem egy nagy, aminek tűnik, de... Na például mondjuk itt van egy, ez is nagyon a jó, jó példa, hogy az. nagyon úgy néz ki, hogy ez a Hellblade 2 se fog megjelenni tartra. Mert akkor most már gameplay-t kellett volna mutatni. És e a helyet meg csak mutatták Izlandot, ami amúgy tök szép hely, de ennyi. Igen, mondjuk az érdekes, hogy pc viszonylag keveset mutattak. Jó, meg mondjuk hülyeséget mondtam, mert például itt volt ez a... Volt egy-két ilyen játék, ami simán elkészült, például ez a gank, amikor ott felporszívózta a trutyit a bolygón, meg volt az a furán rajzolt ilyen story játék, az az S, As Dusk Falls, amikor ilyen furán nézett két, tehát simán megjelenhetnek, de... nem fogják eladni a konzolt. Hát valószínűleg nem, 2-vel sem. Igen, igen. olyan játékok, hogy tök jó, hogyha megvan a konzol, meg érdekel, akkor majd azt is. Ja, meg, ja tényleg meg itt van az Everwide. Ez damiről... a stalker Igen, fel. a Stalker is, de még azt se fog mostanában megjelenni szerintem. És akkor itt van még az, az Everwide, amit mutogattak, és senki nem tudja, hogy miről szól, meg elfelejtettem a médiumot, ot az, az mondjuk nagyon jól néz ki. A ja, simán abból megjelenhet, mert abban már volt gameplay, igen. Jól ki. Nekem kifejezette, ott oszta ezt a Dead Space feelinget ezzel a Igen. Meg nagyon, nagyon tetszik ez a, ez a két világ, és hogy ugyanaz, csak mégis teljesen más, és ahogy, e, ahogy a trélerben is egymás mellé volt rakva, hogy ugyanazt csinálják csak a két különböző világban, ez nagyon ötletes. Kíváncsiak, Aha. hogy ez milyen megvalósítást fog kapni, mert hogyha csak annyi lesz, hogy egy gombbal bekapcsolod, meg kikapcsolod, akkor az eléggé ilyen illúzió romboló lesz, de hát majd kiderül. Nekem egyből több mint ott róla, a Sisters. Ja, igen. <gül> Mondom, ez a Giant Sisters horror verzió. É, épp épp ezt igen, ez annyira nem gyerekbarát, <gül> azért, mint az. <gül> hát ott is hogy az egyik világ egy ilyen kicsit sötétebb, dárkosa világ volt, a másik meg egy ilyen cukormázas. Hát jó, jó itt még... meg az egyik horror, a másik meg olyan, mint egy elborult horror, tehát hogy azért <gül> igen, nem, nem igen. az igazi. <gül> egyik horror, másik, a másik még horrorabb. Igen. <gül> A Sztalkerem viszont én csodálkoztam, hogy a végén ezt egy ilyen van morting így bedobták. Mert nem, az de... a, azt a féből dobták be a végén. Mert ez, ezt, a ez, ez szóval a közbe volt csak. Adott, ahol, nem? Ah, valahol valahol arra igen. Én amúgy a, a nem számítottam, félben. hogy őszinte legyek. Hát figyelj, ha most megnézed, milyen játékok tök sikeresek, ott az Escape from Tarkov, az is kb. egy ilyen... Ezt, hát valahol így... Nem, nem Stalkeres, mert ez a... Ez a misztikus. Nem, nem is nevezem misztikusnak ezek a. Hát ezek a tudományosan nehezen megmagyarázható dolgok, amik működnek a stalkerba, azok nem nincsenek ebben a. Készkér from viszont maga az egész setup meg az nagyon hasonlít rá, hogy ilyen lepusztult környék, meg mit tudom én. Én a Stalkerre Az nekem nem azt mondom, hogy kimaradt. de mégis kimaradt. Mert tudom, hogy miről van szó, meg minden, meg néztem róla a videókat de ő sosem játszottam, mert akkoriban nem volt olyan túl izmos gépen, most meg már azért megkopott a fénye a játéknak. A szóval, hogy ennek a fény... Tehát, hogy, hogy inkább kultjáték mint okay. sem jó. Ez tehát, hogy nem, nem jó, rossz, de... Az npc k nem egy helyben állnak valahol, hanem ott... Ja, igen, igen, igen. Kvázi van egy élet a játékban. És egyébként most ugye azzal is demozzák, hogy egy ilyen nyílt világú játék lesz, ahol bejárult mm -hmm. mindent. És a nyílt játékok játékuk már azt szokták elcseszni, hogy Fél órát játszol benne, az tök jó, de utána a maradék, nem tudom, 12 és fél órában meg ugyanazt fogod csinálni, és ugyanazt fog történni, és ugyanazokat az NPC-ket fogod megölni tízezeret Nem tudom, miért ezt a számot mondtam, mikor én nehéz kimondani, de hogy, hogy nagyon sokat szóra, és ugyanazokat fogod megölni. Oda mész egy táborba, és ott van 10 abból, amiből már három ezer, tehát a játék során, és hogy általában ez a legszarabb, amit elkövetnek a. A nyílt világú játékban, ugye ősz ezt csinálni, hogy nem tudom az a. Még a nekem a Far Cry 3 három ezek a piros pulcs is vagy pólós emberek, hogy így mentél táborról táborra, és kábic csak tele volt akkor olyan emberekkel, ezeket kinyílt, és akkor csána csókolom mentél tovább. Tehát a stalker is van ilyenesmi, ez hiába lesz nagy, nyílt világ, olyan hamar megúható lesz, mint a retek. De Én attól félek. Elvileg a régi sztalkereknél ott valamilyen szinten ilyen élő, nyílt világ volt. Tehát, hogy... Működtek dolgok. Igen, igen. Szerintem azt áthozzák ide is ezt a rendszert, hogy melyik band... Kicsit olyan, mint a GTA régi részei még a kettőben, hogyha valamelyik bandánál csinálsz küldetést, akkor a többi utálni fog, meg ilyenek, és akkor valaki kedveri azt a bandát, valaki meg nem. Én inkább attól félek, hogy a stalkernek a készítői csinálják nagyrészt a stalker kettőt. És annak idején a stalkernél kurva nagyot álmodtak, nagyobbat, mint amekkorát lehetett volna. És emlékszem, hogy ott is egy nyílt világú FPS, RPG, hibrid, horror, mindenről beszéltek, és a végén kaptunk valami 5-6 év fejlesztés után körülbelül, mert ugye húzódott a fejlesztés, mint az állat, mert nem tudták megoldani az egészet, mert mindent bele akartak rakni, tehát mesterséges intelligenciát, ami tanult tőled, meg ilyenek, és később voltak ilyen, néztem ilyen videókat, hogy csak az a motor, hogy a mesterséges intelligenciát megoldják, az, azt nem tudta hajtani már az akkori, PC, csúcs PC. Tehát, hogy valahogy meg kellett tudani máshogy. És nyílt világú játékot akartak, de abból is csak annyi lett, hogy végül ilyen, ilyen négyzetkilométeres területek lettek elválasztva egymást old-rót kerítéssel, és úgy volt megoldva, mint a Half-Life-ban vagy a Postál-2-ben, hogy töltött egy idő után, mert nem tudták máshogy megoldani. Figyelj, hogyha akkor azt meg tudták most csinálni, most azért a mostani harmadák már sokkal izmosabbak. Tehát, lehet, hogy azt mondták, hogy na most ott vagyunk, hogy vagy megcsináljuk azt, amit akkor akartunk. Hát, akkor jó lesz. Jövően, hát ráhúznak egy jobb grafikát, az is, igen, big pack meg van, hát jó, nem big pack, tehát nagyon sokat kell dolgozni, nagyon sok grafikusnak rajta, de hogy gyakorlatilag, hogyha a mögötte lévő kód meg minden, amit összeraktak annó, és annó valamiért már nem bírták az akkori hardverek, most meg a mostaniak röhögve elfuttatják, akkor az, ha lesznek benne új megoldások, mert mondom, az a baj, hogy mostanában ugyanazok vannak, tehát hogy még a küldetések is kb. azok. Menj oda, pucod ki ezt a tábort, és akkor a megnézed az összes ilyen nyílt világú játék KB így működik. Menj oda csináld meg ezt, ott majd lesznek ilyenek. Erre nagyon jó. Ami, amik kamott is voltak. Tehát, hogy így... Erre nagyon jó példa volt, amit mondtál a Far Cry, hogy például a Ubisoft erre egy egész iparágot húzott föl. Hogyha hát nekem minden játékokban ez volt. Hogy ugyanez igen, hogy semmi egyediség nincsen. És például a stalkerben, meg pont ez volt a jó, mert a, még az első része játszottam annak idején, már amikor kijött, nem tudom, hány petcs, és már játszható is volt. És nem játszottam végig ott, és az volt, hogy nem olyan küldetések voltak, hogy menjen ide, menjen oda, menjen a moda, vagy hogyha így is kezdődött, akkor roatul nem így végződött. Tehát kicsit már majdnem olyan volt, mintha mint hogyha, mint hogyha Elder Scrolls játékot játszottál volna egy FPS-ben lövöldözve. Nem volt az rossz játék, csak ugye, mivel ilyen keleti cucc, általában a keleti cuccok, azok ultra a rohadt optimalizálatlanok, és nagyon sokat kell velük várni, amíg összetákolják a rajongók, mert általában a rajongók szóltak összetákolni játszhatóra. Nekem egyébként a az a Fear the Wolves eszembe. Ja, az is a Batman nem? Igen, igen, tehát az egy sima betűről annyi plusza, hogy néha jönnek a farkasok, és akkor azokat is le kell Meg ilyen, ezek a stalkeres ilyen anomáliák voltak benne itt-ott. És akkor ott is mert vigyázni kellett a sugárzással, meg hogyha anomália volt, akkor arra nem, nem volt ígéretes, mert akkor nem volt jó, hogy ott arra menni, mert ki kell kerülni. És akkor kb. ilyenekkel volt a játék, és azt a játékot annyira jó meg lehetett volna csinálni, most nem tudom, milyen állapotba tart egyébként, mert annól kaptam hozzá a kulcsot, akkor játszottam vele egy keveset. Youtube-ból van is róla fent videó, hogy amúgy annyira nem rossz. Viszont még rengeteget kellett volna dolgozni vele. A hangulata szerintem tök jó volt. Mert tényleg nagyon, nagyon hozta ezt a posztapokaliptikus, mindenféle fura dolgok történnek hangulatot. A farkasok mondjuk pont... Hát nem úgy voltak félelmetesek, ahogy azt szerették volna, mert félelmetesen szarul működött az AI-uk szerintem, tehát mint olyan, Nem tudom, ilyen dróton rángatott fura animációs, valamik lettek volna, amit egyébként meg lehet utólag nagyon jól csinálni, hogyha az animációt meg az ilyen t kicsit pofozgatják, tehát azon nem múlt volna semmi. De az, az valahogy eltűnt szerintem. Nem is tudom, hogy fönn van egyáltalán mix team, -e, minél is néz. Annyira nem is kapták föl szerintem, így rémlik, hogy, hogy így, oké, okay, megjelent, így jó. Lehetett hallani róla ezt, az, de annyira nem vitték túlzásban. És keresem az záruházi oldalát, lehet, hogy el is tűnt. A steamről maga a játék, úgy-ahogy van. Ugye, kiderül. Nekem még úgy ott van a Steam könyvtár. Valamiért nagyon lassú. Nem, itt van. Hát itt többnyire negatív értékelés fut. Meg lehet venni 10, 10 euróért, igen. Nézem, hogy az utolsó frissítés mikor röhetett ki hozzá. Hát, nem nagyon. Nem látok semmi újdonságot egy ideje. Én bírom azért egyébként, hogyha bármelyik játéknak kb. ha belenézek a, a Steam-es ilyen fórumába, akkor ott az nem is olyan távoli múltból vannak bejegyzések, bármennyire halott játék is. Tehát hogy így látok olyat, hogy mit tudom én, egyik tegnap írta valaki, vagy két hete egy játékhoz, hogy hát halott. én hát, próbáltsz vele játszani. Tehát mi most is vannak -e, mert akik szeretnének egy-egy játékkal játszani. Hát mondjuk a Firdó azt nézem, hogy hát itt nem nagyon. <gül> nem nagyon vannak túl sok frissítés még józerektől se. Hát akkor azt lehet, hogy magára hagyták végül. A június 9-én van egy Dear Dev pont az, az utolsó, amit valaki azt nem értem, hogy... Ja, hogy, ja, hogy abban volt utoljára hozzászólás? Aha. Tehát nem akkor írták. Aha. Július 9-én volt egy utolsó hozzászólás itt. Meg egy kérdés július 5-én, hogy ez a játék halott? Hm. És erre már nem jött válasz. De, valaki írt egy választ, hogy lol, <laughs> Nem tudom, hogy ez most mit jelent, hogy... Azért lolozik, mert nem halott a játék, hogy azért lolozik, mert valaki azt hiszi, hogy még, hogy még nem halott. Vagy me megpróbál rákérdezni, hogy halott-e. Szóval így kb. minden játéknál van valaki, aki megpróbálna vele játszani. Csak a körülmények, meg a fejlesztés korai szakaszában leállítás az, az, az így, így történt. Most, Most a, annyira, annyira nem akarlak megbántani, de szerintem ővelük tudsz azonosulni te is. Ó, én nagyon. <gül> hát, ez visszatérő poén, hogy gyorsan játszok még ezzel a játékkal, mert nekem nagyon bejön, és akkor tudod, hogy két héten belül lelődik az egészet. Hú, most van egy évként egy ilyen játék, majd arról beszélek is, föl is írom majd témának. Úgyhogy most hosszú adás lesz. Ez a rook Company, nem tudom, hogy neked ismerős hangzik-e, felírom. Nem. Uh, még ethical. játszanak vele? <gül> igen, még igen. Hát a napokban jött ki, úgyhogy a ja. nagy hete És írtam itt a Just Cause után, amiről fogsz a reklám után. <gül> az Xbox showcase kézről akarunk még valamit mondani, vagy mehetünk tovább? Én még, volt, én én még annyit elmondok, hogy a féből bejelentésnek rohadt örültem, a teaser az rohadt jó poén oh, volt, nem és vagy, minél nem előbb valamit. belőle valamit. Elmondunk rá, keresetek rá, hogy féből teaser, nézzétek meg Szerintem zseniális, ilyen legyen a játék is, illetve én roadtul hiányoltam, értem, hogy csak PC-re jön, de a rohat Age of Empires 4, az mégis hol a francban van még mindig. <gül> Igen, nem sétik el az se. És van egy olyan sandagyanom, hogy a félből is az Age of a sorsára fog jutni sajnos. Ahogy mutattak, most egy tízelt aztán majd majd két három év múlva majd megél lesz valami. Két, a... két év múlva jelentik, hogy három év múlva kész lesz. Ja, én is. félek az a Lele baj, eltőfélek. Lehúzhatnának, le mert nem lesz ez így jó. Na jó, mondjuk addigra megszerzem a, az Age of 1-2-nek a HD felújított változatát, meg a Mythology-t is. Azokat is szerettem nagyon. Csak hát azokat már játszottam, úgyhogy jó lenne mondjuk valami újjal. De hát ez van. Ja, úgyhogy majd azt húz, húzhatok valamit. Úgy, tényleg még itt. Eljáték. Még ellenfeleitem, felejtem, csak így, így beszúrom, hogy a Mafia első részéről kijött egy 14 perces gameplay trailer-szerű beszélgetés a fejlesztőkkel, amit én múltkor megnéztem. És hogyha ha nem basszák el, akkor ez egy nagyon jó játék lesz. Csak könyörgöm, ne csesszék el úgy, mint a Mafia 3 amikor megjelent, mert utána azt is egész jól összekupálták. Viszont nem augusztusban jön a játék, hanem szeptemberben. Hát ez van és csak így gyorsan beakartam, mint közérdekű közlemény, úgyhogy aki okay, a játék. maffiát velem együtt várja, az Magyar. várhat. A csúszásoknál úgy van, hogyha kicsit csúszik a játék, most egy-két hónap, vagy három, az hmm. még úgy oké, okay, tehát akkor még lehet azt mondani, hogy jaj, hát nem akarják bukosan kiadni, és majd van, Ha éveket csúszik, akkor lehet félni, hogy ott, ott <gül> nagy baj van, hogy nagy baj lesz. Reméljük maradnak ennél, a, ennél az egy hónapos csúszásnál. Jaj, ja, az még, az még belef jó, akkor ennyi volt az Xbox Showcase. Egyébként ezekhez még hozzá annyit, hogy mostanában úgy látom, hogy ez lesz a, ez lesz a trend. Ugye az E3-nak most annyi lett idén, nem volt. És hogy a, hogy a microsoft is, meg talán talán a is meg, is, minden ilyen nagyobb kiadónál, most ez van, hogy így két hónaponta csinálnak egy ilyen valamit, hogy akkor most mit tudom én, csinálunk egy élő valamit, ahol nyilván egy videót játszanak le csak, amit összeraktak, de hogy abban benne van mindig a ezzel következendő újdonságok, amik lesznek a jövőben. Tehát úgy értem, hogy ez a, ez a trend. a Bár mondjuk én jobban szeretem a régi hármas dolgot, ugye, amikor egy tudod, hétre a besűrítve. Akkor kapsz rendesen. Igen. igen, és akkor nincs az, hogy ja, most mikor lesz, ja, most jövő hét, két hét múlva Mikro, igen, jó, akkor másfél hónap múlva a Sony, jó, el ne felejtsük, ó közben lesz Ubisoft is, tehát hogy, hogy akkor meg úgy vagy hétfőn, vagy mikor kedden elindul, és akkor ledarálják az egészet, és akkor minden lesz. Mert most is például árat nem mondtak megint. Ja, igen. Hát az egy darabig még úgy látszik nem is lesz. Lát, hát talán majd a, a Sony Fog mindenki meglepődni, hogy no, az csak ennyibe kerül. Ja, igen, vagy hogy úristen, ez ennyibe Ú, kerül. Ennyibe kerül. Hát, igen. Hát meglátjuk. Na, no, de akkor most érjünk rá a játékokra. Jó van. A következő játékot igazából már múlt héten beszéltük, de most talán már te is játszottál vele. Igen, igen, és írtam róla egy igen. ilyen előzetes is, a Hyperscape-ről van szó a Ubisoftnak az új Battle Royale játékáról. Én előre leszeretném szögezni, hogy én nem szeretem a Battle Royale játékokat annyira, nem rajongok értük annyira, mint Neo, de nyilván próbáltam objektív maradni, és kipróbálva a játékot, basszus, ebben vannak tök jó ötletek. Tehát, hogy olyanok, ahol más, amik még máshol nem voltak. Tehát az, hogy úgy oldják meg a, a halott játékosnak a bentmaradását, hogy, hogy ugyanúgy tudsz tegelgetni, és idézőjelesen bármikor visszahozhatnak, mert nyilván nem tudnak visszahozni bármikor, mert ölni kell utána. De ez például szerintem egy tök jó feature. Vagy az, hogy, hogy az egészet... Nem is kell ölni, hanem ha találnak egy hullát, ami... Ja, az is, ami nincs használva, igen. igen. Ott és egy ellenséges testnél megjelenik egy ilyen évesztőhely, ahol Igen. Mondjuk a... emberke és fel tudja egy csapattás szedni. Mondjuk az Azt nekem kicsit fura, hogy ez, hogy ez végtelen. tehát hogy, hogy... Bárhányszor visszaosztott adat nincsen limit. Hmm, szerintem ezzel nincs gond. Az Apexnél, az összes játéknál igazából, ahol. Tehát a kodnál is akárhányszor visszaúszható. Igen, mondjuk tényleg ott, ott is a, hát pénz Csak elfogy a után. pénz. Igen. Itt hmm. meg az ellenfél. Ez jó. Igazából ez akasztja meg a legkevésbé a játékot, mert ha megnézed az apex ott, az van, hogy össze kell szedni a dopteget. Uh -huh. le, az le kell hívni azzal a gépes lófaszszal. Igen. És utána le kell hívni azzal a gépes lófaszszal, amit a kodnál ott az van, hogy összekeszedni a pénzt, és le kell hívni ott a dobozos lófasszal, de <gül> Minden lófasz az a lényeg. Igen. <gül> Csak változik a formája. <gül> szóval ott, ott, azzal ott kell lehívni. Itt még igazából odalohansz egy ilyen szarhoz, ahol ott van nyomod a gombot, azt föl kell. Tehát, hogy Igen. Egyébként ez passzol is a játékmenetben, mert, hogy múltkor is mondtam, ez így ilyen körgő és arena shooter valami, és úgy, elég durva, hogy akit föl kell tesz, hogyha voltak körülött elszorra fegyverek, már pedig vanzen voltak, mert mindent nem tudnak elvinni. Igen, igen, igen. Tehát általa, általában van, de ha nincs is, akkor nem messze tőle, biztos lesz valami fegyver. Szóval kvázi szinte azonnal vissza tud térni a, a harcba az, akit így, így felszönnek. Igen, és valahogy az egész játékra ez, a, ez a, az egyszerűség jellemző, de nem úgy egyszerű, hogy egy lebutított szar, hanem kicsit olyan, mint, a, mint amikor megjelent a Heart of the, vagy de, Mi volt az a Heroes of the Storm, igen. A blizárnak a, uh -huh. a mobája, hogy az igen. is moba, de egy teljesen más irányból közelítette meg ugyanazt a műfajt, és, és uh -huh. ne, ne, nem, tehát komplex maradt, mert rengeteg karakter, meg minden ilyesmi, de rengeteg egyszerűsítés volt, úgyhogy akár teljesen új játékosok is beléphetnek, és akár egy-két kört mész, és akkor kész megvan és is. Kicsit ennél a Hú, játéknál hát. is azt érzem. Nem volt úgy elnyújtva. Igen, I igen. És azt a részt, amire azt mondják, hogy hát ilyen fillert amikor loot olgatsz. Igen. A legtöbb játékba ezt igyekszik így az összes játéknál megcsinálni, hogy kicsit vegyük már eljjebb, mert az annyira nem izgi rész. Talán a mostaniaknál a PUBG az, ami megtartotta ezt az old school, lootolunk egy fél órát, 5 perc alatt. Tehát itt kb. az van, hogy fél percet lootolsz, és akkor mehet tartolni. És akkor már mehetsz, igen. És Kemper Tehát is, is a nagyon ott, tudsz. Azzal is ez van kb. Kinyitsz egy ládát és kvázi már ott van minden ahhoz, hogy már neki mehess a következő valakinek, Tehát, hogy igen meg nincs a, a pajzsal hülyéskedés, nincs az élettel hülyéskedés. Van két skilled van két fegyvered, és hogyha azokból fölveszel ugyanolyat, akkor fejlődik, amúgy meg mm -hmm. mész tovább. Hót egyszerű, és kicsit a, a játékmenet, meg nekem olyan volt, mint hogyha, mint hogyha a Betesda csinált volna egy kvék betlőroját. Tehát ez a dupla ugrás, mindenhova megyünk, rohad gyorsan. És én amúgy azt nem is értem, hogy a készítők már most bejelentették, hogy később jönni fognak új játékmódok, és lesz egy olyan, amelyik, amelyik gyorsabb lesz, mint ez. Tehát, hogy ennél, ennél ez hogy lesz gyorsabb? Tehát a azok nagyon kellene ennek a játéknak. Ahogy múltkor is mondtam, tehát itt az a múlik ennek a játéknak a sikere vagy a bukásra, hogy mennyire tudnak bele tartalmat tenni folyamatot. Így van. Hogyha ezt úgy oldják meg, mint a Rainbow Six Siege-nél, meg a Forerunner-nél, akkor, akkor ez egy nagyon jó játék lehet. És ráadásul ingyenes. Igen, Tehát csak hogy, hogy csinálja egyébként a Siege-et. Ja, hát akkor nem is féletlen hogy, Úgyhogy itt van esélye, hogy ez nem fog azonnal bedőlni. Ráadásul az egész ugye kapott egy alap is, jó, hát tehát túlzásokban elsünk, tehát, hogy egy ilyen virtuális valóságban, kicsit ilyen ready player van, ba oldják meg ezt az egész dolgot, de simán egy olyan sztori van mellette, mint mondjuk az Overwatch-nál, vagy akármi, hogy, hogy egy múlt is játék mellé folyamatosan pakolhatnak bele dolgokat, igen, és a világot építhetik tovább. Akár meddig szinte. Mondjuk itt nincsenek olyan jól felépített karakterek, mint a az vagy vagy... Jó, ez később, később még változhat. Nem biztos. Az a baj, hogy itt tényleg a karaktert ezt úgy érzed, hogy az egy üres, az egy skin. És így ennyi. Hát de direkt így van megcsinálva, mert Viszont virtuális a... valóságba csak belépsz, és akkor azt te építed meg konkrétan. Hát jó, végül is igen. De, mert a, de nagyon jól megcsinálták az épexnél, hogy ott vannak különálló karakterek, akiknek megvan a, a személyiségük, kvázi. És akkor te azokkal játszol, igazából. Na most ez ebből hiányzik teljesen Jó nem? de de itt meg valamit valamiért, mert itt meg cserében mondjuk nincs az, hogy te valakivel akarsz menni játszani, és azt a társad elviszi előled, akkor utána nem tudsz mit csinálni. Ja, persze. Itt meg konkrétan a olyan szkilleket veszel föl, amit akarsz. Ja, igen, és... a skillek. Tényleg a skin az nem, nem befolyásol semmit. Kvázi. Valint a skint mondom. én. Jó, én meg a skint. Ja, a jó, jó ugye, igen, nem befolyásol, Ha ki egy karaktert, akkor annak meg vannak a skillei. Így van, itt kívánsz meg nem. Egy skint, egy karakter, és igazából tök egy, mert. Hozhattad volna a másikat is. Mert talán még a hitboxok is olyan mert már, hogy még, még testfelépítésben is úgy néz ki az összes karakter szerintem. Igen, és az a turva, hogy rengetegszer akár meccs közben is változtathatsz az egészen. Tehát most kipróbálod azt, hogy mondjuk lesz az egyik skilled a és a másik mondjuk a teleport, uh -huh. vagy a láthatatlanság, tök mindegy, és látsz egy másikat, és akkor hirtelen át tudsz állni, de, de úgy, hogy nem kell az inventoryba matatni, hanem csak megnyomsz két gombot, lecseréli a skillt, és onnantól kezdve azzal, azzal mész tovább. És ez, ez nekem róattól tetszett. hogy olyan pörgős, nincsenek tényleg ezek a megállások, amiket mondtál, hogy például a PUBG-ben is van a lootolás, meg ilyen. Itt nincs. Itt leugrasz 30-40 másodperc eltelik már ott van full fegyvered, mert amúgy a lútot, azt elég bőkezően méri a játék, tehát, hogy nincs olyan, hogy valahol jobban út, vagy valahol rosszabb alut, bemész egy házba, és fixen úgy fogsz kijönni, hogy van két fegyvered, meg készkilled. Oké, okay, lehet, hogy nem a legjobbak, vagy nem azok, amiket kartál, de mégis el tudsz indulni a semmiről. Könnyedén. Úgyhogy és nincs az, az. Pont nem jönnek be annyira. Van ez a standard lépcsőház, hogy bemész valahol és hucsz fölfele. Hát igen, ja, igen, az nekem sem tetszett. Ráadásul ezzel az a probléma is van, hogy nem nagyon tudsz. Tehát, hogyha nem pingelsz, csak mondod, hogy melyik házban vannak a társaidnak, vagy ilyesmi, fogalmuk nincs arról, hogy most melyikbe lesznek, mert az összes ugyanúgy néz ki. Annyit vettem észre, hogy a szektorok azok nagyjából eltérőek. Tehát, hogy van ilyen gyárépületes rész, vannak ilyen kisebb házak, meg így összevissza, de egy szektoron belül ott konkrétan ugyanaz, ugyanúgy néznek ki az épületek egymására. mellett belső terekben, ezekben a lépcsőházas cuccokban a harc az valami iszonyatosan béna. Igen. Hát ugye arra van kitalál a harc kb. úgy van kitalálva, hogy mindenki rökköd össze vissza, és akkor egy egymást, mint egy végben Kb. Most ilyen kis szűk lépcsőházban, kb. az összes harc úgy néz ki, hogy valami történt, és valaki meghalt a végére, és ha te vagy akkor csak nézel, hogy úgy, mi volt. Hát <gül> visszajátszás egyébként nem ártana ebbe a játékba se. Amúgy az összes játékban, ahol, ha lelőnek, akkor vége. Uh -huh. Ott nem ártana egy ilyen replay. Bár mondjuk én nem igen tesznek bele, mert az újraélesztési mechanika az annyira... hát a fele, tudja. Bár mondjuk azt hiszem, a pubg is megcsinálták azt, hogy ha végig bemaradsz a végén, hogy. nem, ott a pubg egyből megnézheted. Hogyha lelőnek. Ja, ja, ja. Nem, de egy... nem, ott is csak azután, ha meghalt a squad, nem? Hát, érjük, mert, mert tud csúgni, egy... hogy honnan lőttek, tehát, hogy... Ja. Hát mindegy, itt, itt elég épp örök, hogy itt ne, ne tud megnézni, szerintem, szóval a, az Apexnél van az, ahol nem is értem, hogy miért nem tették bele a visszajátszást, mert ott működne, ráadásul a, a Titanfall 2-ben volt is ilyen, úgy van is ilyen, hogy a múlt éve ha lelűlek, akkor vissza, mm. hogy öltek meg, nem is értem, hogy ebben... Az Apexnél azért nagyon sokszor előfordul olyan, hogy Na most éppen mi történt? Mert biztos tudod nézni, hogy hogy sebeztek. De azt így meg is néznéd azt, hogy, hogy húzta rá a fejedre azt a lövést, ami szinte azonnal megölt, vagy hogy kaptad be azt a sok. Szóval ott azért, ott azért kellene. Itt nem biztos, hogy a hyperscape-ben itt. Igen, bár azért itt is vannak furcsa dolgok. Tehát, hogy a fegyvereknél éreztem egy-két olyan dolgot, hogy valamelyik kicsit erősebb, meg jobb, mint a többi, ráadásul Igen. kicsit fura, hogyha ha mondjuk a snipert ugye mind, mindegyik fegyvert máshogy tudod fejleszteni. Tehát valamelyik a sebzést növeli, valamelyik a tárat növeli, és ugye ezt nem tudod kiválasztani, tehát ez már fixen le van tárolva a játékban. De például a, a maxra fejlesztett sniperrel, ha fejbe lősz valakit, az meghal. És ez nekem fura, mert é, é, tehát értem, hogy ez miért van benne, mert a kvékben oké, okay, az benne van a pakliban, de ez egy battle játék, ahol nem nagyon szoktak egy hitből ölni, Hát, Mert ugye van páncél, meg minden ilyesmi. Ott is hiába vagy full páncélben, ha olyan sniperre fejbelőnek, akkor már. Ja, ott is van ilyen? Aha. Na, ezt nem tudtam. Na, Csak mindegy, kérdező, ez fura volt is. például a PUBG után, hogy ott hiába van avp t hogyha a hármas sisakkal vagy szembe, akkor nem tudod megölni. Tehát, hogy tudsz védekezni ellene, és itt meg ugye konkrétan nem. Főleg akkor probléma ez, hogyha mondjuk kint ragadsz, és eltűnik a szektor, és eltűnnek az épületek, és futnál vissza, és nincsen se. Izéd, taktikai előnyöt semmit fedezéket sincsen, átlőnek a házakon, és hogyha ott elé ott sok esélyed nincsen. De hát, ez van. Én úgy vagyok ezzel a sniper fejlődéses hogy annyira pörög a játék, hogy ahhoz azért tényleg nagyon el kell találni a pillanatot, hogy valaki feljezett. Ja, hát igen, lőni. igen. Vagy így megnézed messziről, hogy éppen megáll és akkor, akkor viszont elég könnyen a fejbe lövöd, de hogy az is kell azért már. Meg azért ki, hogy abban a pillanatban, olyan úgy kapd el. Is voltam, hogy egy tetőről elkezdek valakit lőni azzal a Gatling Gunnal, a, a fegyverek nevét még most nagyon vágom. A Riot vannak meg megjegyeztem a nevét, mert az kurva erős, pisztoz. Ez kb. az Apex Legends-es Wingman. Uh -huh. De az, az elősebb fajta, amikor mi nem nerfelték. Nagyon durván, könnyen lehet vele ölni. És így, ez olyan a játékban, hogy először úgy voltam, hát, hogy a nagy puskákkal kell lőni, hát azok mekkorák maz a Gatlingon, akkor, mint egy, egy helikopteren az a szar, amit el sem lehet bírni de ezek így, biztos csípőfica most az összes karakter már, ezek a cusznak a súlyától, de hogy így, az biztos pedesz és a volt, a kis pisztolyak kell lőni a rajott vannal, mert két-három lövéssel, ha fejbe találod, akkor akkor két lövés tényleg elég egy emberre. Hm. Nagyon el lehet felelőni. Ami a betting, annak se hármakat, fejre, meg négyet. Tehát, hogy így Na. Igen, de az a legjobb, Én mondtad az előbb, hogy a házakon belüli a harc, az néha érdekes. Hát megmondom, hogy a házakon kívül is néha az, mert amikor bekerülsz egy olyan helyzetbe, hogy mindenkinek mondjuk ilyen getlingjával van ilyen gépágyúja, és ugrálnak a háztetőkön össze-vissza, és mindenki lő mindenkit, és öt percig tart az egész, és hogy te kintről nézed, és csak azt látod olyan, mintha szúnyogok repkednének orba szájba, és próbálnak megölni a másikat, ez, ez már inkább néha kicsit ilyen. ilyen Ilyen paródia jellegű volt. Már csak a Benny Hill zene hiányzott alóla. <gül> ilyen. Vannak ilyenek, de, de amúgy tényleg én tökre ajánlom, nem hittem volna, hogy, hogy így be fog jönni. Nem, nem fog vele játszani életem végéig, azt, azt már most látom. De... Éztük, hogy... de mi fogsz még vele? Tehát, az életem... Ö, lehet, é, lehet, lehet. Na, akkor játszunk valamikor. <gül> ilyen sanyom volt még, hogy bacira a játékot játszunk mind a kettet. Hát igen, f -f fura is nekem is. De most tényleg ezt a Ubisoft ezt összerakta. Úgyhogy tudd a hogy hogyha akar, csak valamiért vannak játékok, amiket, amiket így el akar tüntetni. Tehát most hogyha, ha hogyha ez a csapat kapná meg azt a hajóssat, a Skull and Bones-t, amiről ugye megint nem maradtunk már mióta, mert lehet, hogy azt is elkasszálták, vagy nem tudom, Köszönöm. akkor lehet, hogy jobban várnám, mint most. Mert most egyelőre úgy néz ki, mint egy, mint egy tucat múlt is valami, amiben hajókkal lövöldöz a kivették volna az Assassin's Creed flag ből a hajózást, Igen. láttak volna egy külön játékot rá. Tehát lehet, hogy megcsinálják a Ubisoft féle World of Warships-et. Azaz, pontosan. Kalózos témában. Hm. Simán, simán ez van. Bár most nem igazán értem, miért nincs róla semmi. Szerintem ők is rájöttek, hogy ez lehet, hogy kurva kevés lesz. Lehet, próbálnak rájönni, hogy tudnak meg, megtömni tartalommal. Meg ugye sokan mondták, hogy jó lenne, ha lenne benne story, valami single, vagy kóp, és mondták, hogy ez nem lesz benne, lehet, hogy azt is belerakják így a nagy csöndben. Ja, lehet, hogy most. Hogyha így, ha annyi kérték. Utólag. Akkor nem csodálom, hogy van még rajta munkabőben. Mm. Még ilyeneket utólag bele akarnak kalapálni. Ubisoftnál ez nem lenne olyan ritka, mert ők szeretnek közvéleménykutatás alapján játékokat készíteni, amik, amik amúgy utána nem lesznek rosszak, de cserébe két év múlva, nem emlékszel rá? Igen, Ubisoft egyébként úgy tolja, hogy ez a korai hozzáférést csinálnak, csak nem mondják el, hogy az. <gül> <gül> Például a Rainbow Six-nél is ez volt, hogy kijött valahogy a játék, akkor kb. mindenki utálta, és akkor így utólag azért arra fejlesztették, hogy most már szerintem azt mondjuk, hogy Rainbow Six, akkor mindenki azt mondja, hogy ezt a játékot tökéletesen összerakták, és, és népszerű lesz talán, mit, mit tudom én, még négy-öt év múlva úgy fognak vele játszani, mint most. Igen ami azért egy multis játéknál nem olyan rossz, játszanak vele. Főleg úgy, hogy még, én, szíze még ha... szízenöket is adnak ki, amiket Igen. meg kell venni, és megveszik a játékosok. Tehát, hogy... én, én, én tudom, hogy milyen az, amikor nem játszanak egy multis játékosok <gül> Na, viszont a következő játék, amit felírtunk, felírtál, az, az annyira nem multis játék. Annyira nem, de van Mert benne. Kíváncsi vagyok, hogy miért van itt. játszottál vele. Na, ezt a, a Bulletstormot írtam föl, a Full Clip Edition-t, meg a Just Cause 4-et egymás alá, hát ez egymás mellé volna, mert nagyjából ugyanabból a, a, a dolog miatt írtam föl. A, tehát először, nem, először a játszuk, tehát a, a, Na, kiátszottam a játékot, annak idején, amikor megjelent, a, a régi verzió is ott. valahogy a, a felénél így meguntam, vagy nem tudom, így félretettem meg akkor a még régebbi gépen volt, egy kicsit akadt is, nem volt az igazi, mondom, jó van, inkább hagyom. És most kiért ez az új változat, és te még múltkor mondtad nekem, hogy ez rohatolcsó olcsó bándőben fönn van a steam -en. és néztem valami... euró volt? Fú, dehogy is, szerintem még lehet, hogy csak három, valami valami olcsó volt. Uh -huh. És elmondom, behúzom, és ráadásul benne volt a GyukNukem DLC, ami a világ egyik legjobb DLC-je. Tehát ezt most szeretném elmondani. É? A főszereplőt kicseré Szarkazmus volt, értem. Nem, nem, kicseréli gyuknukemre, ez úgy, jó. hogy a, a szinkron is megváltozik, meg a szövege is, de csak az övé. Tehát, és folyamatosan erre reflektál, hogy miért nem a nevé hívják, meg miért baszogatják minden szarérő, csak itt van. Azt se tudja, mit csinálták, be volt rugva. És akkor mondják, hogy de Gré, gyere ide. De hát nem az a nevem, már ötször mondtam, hogy gyuknukem vagyok, és ez megy végig, zseniális. Zseniális. olyan jó metapoénok vannak benne, hogy például van egy ilyen visszemlékezős rész, hogy mi történt, és akkor később, amikor megkérdezik tőle, hogy hát, hogy mi történt, mert minden, is, akkor nem emlékszel, te nem voltál ott abban a flashbackben, amit 10 perccel ezelőtt néztünk végig. Hát ott mondták, hogy mi történt, te hülye. És ilyennel van tele, geniális, ez rohadt jó, meg van csinálva. Tényleg, talán szerintem a világ egyik legjobb DLC, -e, ami ilyen. Nem tesz hozzá igazán, de feldobja a játékot. Nagyon. Nem tudom, kitaláltak itt, de nagyon kreatív volt. Rohatjó, jó, rohadt jó. Tehát Most jó, azt mondom, tehát hogyha ezt te a Duke nukem végigjátszod, az jobb, mint a Duke Nukem Forever. Hát elhiszem. Nem, nem nehéz jobbnak lenni a játékban. Úgyhogy mindenkinek ajánlom, akinek megvan, az, az, az próbálja ki így, csak be kell x és a kedvencem az, hogy ki lehet kapcsolni ugye a csúnya beszédet, meg a vért, meg az ilyeneket, de abban, ha van nyomva a Duke Nukem, akkor kiírja, hogy ez Duke nem vonatkozik. Tehát ő akkor is káromkodik meg, meg vérel, mindenkit szétfröcsköl, meg ilyenek, hogyha te kikapcsolod. Uh -huh. Nagyon jó. Na és ami már annyira nem jó, hogy tehát maga a játék, az tetszett. Jó pofa ez a, ez a hogyan, skillshot rendszer, hogy... Ja, Úgy akármazták régen, hogy kill with skill. Igen, és amúgy ez működik is, tehát tök jó, és ebből tudsz fejleszteni, fejl vagy ebből tudsz fejlesztéseket, meg töltényt, meg, meg ilyesmit, bővíteni a tárakat, meg stb. Ez tök jó megvan a Az egy jó mondjuk, hogy ez mit jelent. Ez nagyjából azt jelenti, hogy amikor lelősz valakit, akkor te nem csak így simán lelővöd, akkor kapod legtöbb pontot, hanem kvázi tudsz olyat csinálni, hogy becsúszva elgáncsolod, majd belelősz a levegőbe, aztán pedig egy kaktuszba. Így van. Vagy valami tarálóba valami valami rárobbantod a, a savas hordót, és akkor csak úgy repkednek a pontok. Igen. Minél durvában ölsz meg valakit, hogy repkednek a pontok, annál több pontot kapsz, és a tudsz fejleszteni. Így túl. van. Viszont, hogyha ugyanúgy ölöd meg egymás után többszöröket akkor lemegy a pont folyamatosan. Tehát érdemes mindig bújni. Van egy ilyen egy eleírás, amiket nyitsz ki folyamatosan, hogy mik az új ölési módszerek végül is, mert, mert ezek azok. Igen, van egy ilyen ostorod, egy ilyen elektromos ostorod, Igen, tehát, Igen. hogy magadhoz láthatod az emberkéke. És az is. is egyébként lesz a üzébe is, a cyberpunkba. Valami hiszem, régi... hogy pont így fogják megcsinálni, mint itt. De lehet. Hát, lehet. Na is. Az, az tudsz és meg használni a tudsz hackelni, és használni harc közben is, úgy emlékszem. Hekkeni, nem tudsz, itt csak darabokra tudod cincelni, meg az ellenfelet meg oda rángatni, de például az nagyon jó pofa poén, hogy beállsz egy kaktusz mögé és oda az ellenfeleket, és beleállnak a kaktuszó és mindegyik hal egyszerre. Meg ugye rugni is tudsz, amivel szintén tudsz trükközni, hogy lerugod az ellenfelet a, a é, szakadékba, meg, meg belerúgod egy savozat, a, savo legyőben, fennet, a meg a levegőbe, igen. Ennyire a játéknak, neknek annyira hiányozna a multi, tehát ekkora röhögések lennének, hogy ilyen kinyírnánk egymást, hogy múlt is meccsen. És ura is, hogy van benne múlt idej, hát, ilyen kóp. kóp, és körökre osztott, ilyen jönnek a... Egy arénában, ahol jönnek befele. Tehát, hogy jó pofa meg minden, de rohadt meg lehet unni sajnos. Tehát tényleg jobb lett volna, hogyha... Nem tudom, hogy hogyan oldották volna meg a balansz, de szerintem egy ilyen nem is lett volna, ez érdekes, mert ki a francot érdekel, csak, csak lehessen a másikat halomra lőni. Viszont ami... Ami ennek ellen nem tetszett, hogy rohadtul érződik az, hogy ezt, ezt konzolokra készítették, és az, hogy nem lehet benne ugrani, az még annyira nem is idegesítő. De az, hogy sprintelés közben nem tudsz irányt váltani csak az egérrel, és ráadásul a becsúszás ugyanúgy a sprint gombon van, ahogy az is, ahogy a fedezékeket átléped, hát az szül némi problémát néha, amikor gyorsan kell valóban manőverezni, ráadásul a társai mindig eléd állnak, mindig beleakadsz, és rengetegszer volt az, hogy, hogy hordókba, falakba, kiszögellésekbe így megakadt a karakter, és sehogy nem tudtam belőle kijönni, csak úgy, hogyha a checkpointot indítottam, ami oké, okay, nem indul olyan messziről, de azért rohadt tud lenni. A másik meg, hogy amikor van egy száz méter hosszú, és nagyjából fél méter magas ilyen erkészerű valami, amire egy lépcső vezet föl, akkor muszáj oda menned a lépcsőhöz, és fölmenni, meg azon lejönni, mert se lefele nem tudsz esni róla, se fölfele nem tudsz lépni. Ami rohatul megakasztja, mert maga a játék meg rohadt gyors, de minden szarba elakadsz. én is benne ugrás. Én se értem. Minden szarba elakadsz, és hiába pörgős a játék, egyszerűen két méterenként így így visszarángat. És amiért fölírtam a Just a Jaskózus 4-et, most kezdtem ebből játszani, én ilyen szar irányítású játékkal még az életben nem játszottam. Aki ezt kitalálta, az biztos, hogy nem tesztelte el -e normálisan. Az, hogy a repülés közben a vinksuitad, nem tudod változtatni, hogy a fölfelével, lefele nézel, a lefelével, meg fölfele, oké, okay, valaki így szokta, tök mindegy, de hogy erre nincsen változtatási lehetőséged, az autók azok. Én játszottam a Jaskózus 2-vel, meg a 3-mal. Abba is voltak autók, meg motorok és azokba lehetett vezetni. Itt konkrétan van olyan küldetés, hogy egy autóval ugrasak le egy rámpán, és a rámpát 6-szóra találom el, mert folyamatosan elránt. A, a semmi, és nem értem, hogy ez miért van? Jó, én nyilván fogok vele játszani, mert kijátszom teljesen, de már most úgy fölcsönjük, <gül> föl <gül> <gül> hogy, hogy ilyen egy játékot csinálod. Egy játék, amit utálsz, irányítás, egész, de ez a, elősen fordulhat az ötletese, hogy végig ne játsz. Hát Há mert elkezdtem, elkezdtem befejezem. De amúgy Én pont hogy egy jó játékot is abban vagyok, basszus. Most nem tud meg, hogy a Dumozióta várja, hogy folytassam. pedig az milyen jó játék, úristen. Ez jó játék, igen. Még a jazz cozón nyálok, te meg a dumot nem játszhat ki, azért tényleg. Igen. Hogy, hogy, hogy, hogy beszélgethetünk mi most egyáltalán? Tehát nem is értem, hogy értjük meg egymást ilyen jól. De amúgy nektek nem lenne rossz. Tehát, hogy. hogy Imádom a rombolást, én nekem a háromba is tetszett, meg a kettőbe is, de az, hogy például mondjuk ez ocsmányul néz ki, még box grafikán is, mert én annak ide, amikor játszottam vele, még a régi videokártyával, azt hittem azért néz ki szarú, mert lovon volt, mert nem futott el más, vagy egyös francokat, fölraktam Igen, a Jazz Két éves, azt hiszem vagy másfél éves, ha minden igaz, a játék valahogy így. Ebben voltak az időjárási anomáliák, ebbe jött a tornádó, meg a homok vihar, meg az ilyenek. Villámlás. És amúgy nem lenne rossz, rohadt nagy a pálya, kicsit üres, úgy nagyon nem lehet mit csinálni. Van egy-két kihívás, de mivel az irányítás az, az bitang szar, ezért a kihívások kurva van még a legegyszerűbbek Nagyon kihívás igen. Hát, tényleg nagyon kihívás. Én ezt nem is értem. Tehát itt szitkozottam végig egész délután, már a barátom szólt rám, hogy hagyjam abba, mert már nem bírja, mert egyszerűen ő is ide jött, megnézte, és mi ez a szar? Tehát hogy ez hogy? Hát nem lehet irányítani, és erre játszom. Isten látja a lelkem, próbáltam billentyűzettel is, az a még szarabb. Tehát, hogy a billentyűzetnél az alap gombkiosztást nyilván meg lehet változtatni, de hogy a shift el van az a gombot, hogy ráközelítesz a fegyverre, hogy célozz, a jobb gombbal meglövöd azt a rohadt húzalt, és nincs benne sprint, hát én, óvára Isten, hihetetlen. Jó, mondjuk a gombba sem volt sprint, azt hiszem az is fura volt. Nem mindegy, kontroll játszom, de egyszerűen ezt a vingsúltos irányítást én ezt nem bírom megszokni. Már a háromba is szenvedtem bele néha, de ott legalább be lehetett állítani, hogy, hogy a, a vertikális vagy a horizontális irányítást azt megtükrözd. És akkor ne, nincs az, mint itt, hogy nyomod a fölfelét és megy lefele, mert értem, hogy a repülőgép szimulátorokban sokszor ez van, meg sok a ja, négy. Ezt szerettem volna mondani, hogy ott, meg ott azért játszik az ember ott. Igen, de itt, itt ez valahogyan nem. Nekem ez nem áll annyira. Jó, meg, megszokom, mert meg kell szoknom, de... Hiszem, a battlefield ez az alapbeállítás, hogy... Ott is lehet állítani, hogy ne így legyen. Igen, igen, ott lát lehet állítani, igen. Nekem az az első szokott lenni, amikor Battlefield-be repkedek, hogy ott visszaállítom. Tudod, mi a legfurább? Az, hogy a háromba volt ilyen beállítási lehetőség. A négyben meg nem. A négyben úgy tudod megtükrözni az irányítást, hogy az egész irányítást megtükrözöd, a háromban meg volt olyan külön, hogy csak a repülőt. Tehát akkor a lövöldés is. is fordított lesz. Igen, úgyhogy inkább meg se tükröztem. hogy <gül> inkább szenvedek ezzel a szarra. Annyira akarom szeretni ezt a játékot, tényleg. Én én imádtam a kettőt, hármat. De ez egy, egy olyan dolog, érted? De miért nem tudták az ott a javítani? van két éve. Tehát nyilván Ér. nem hogy az első, akinek ez így problémát okoz és. Annyi lenne a fejlesztőktől, hogy ja tényleg, basszus, berakunk még egy beállítási lehetőséget, és ennyi. Nem hiszem, hogy sokat kéne adni, Nem, erre nem csináljuk. volt idejük, de arra, hogy csináljanak 3 DLC-t plusz 60 vagy 40 euróért, ahhoz igen. Arra okay. rá kértek. Sajnos. Na jó, Ezt hát szóval nem csinálják. csinálták kedvet a játékhoz, pedig azt nekem is megvan valami bandolban, vagy valahonnan. Volt már azt hiszem Humble Montliba is, úgyhogy lehet, hogy neked onnan van meg. Mondom, ha, el... De szóval bája, három van meg csak. Ja nem, a Epic Games Store-on osztogatták talán ingyen, nem? A három az jobb, mint a négy, egyelőre úgy érzem, de még a négynek nem értem a végére, úgyhogy majd akkor értekezünk róla újra, de egyelőre úgy érzem, hogy nem az, hogy kidobott pénz, de hogy ez ilyen me. Figyelj, ha szeretnéd költölni a pénzelet, hogy felhúzzon egy játék, tökéletes választás. Mármint az irányítással. és ha ez jó lenne, annyival jobb lenne ez a játék, hihetetlen, hogy Rengeteg ilyen játékkal játszottam már korábban is, hogy egy vagy két aspektus annyira el tudja cseszni a játék kedvedet az egészszel, hogy az valami elképesztő. És hiába van egy mondjuk egy jó sztori, ha nem az, hogy a játék menet szar, hanem mondjuk, mondjuk csak megakadsz két méterenként mint a bulletstorm hogy ott is az egy tök jó FPS pörgős játék, el lehet vele szórakozni, jó adrenalin pumpa, meg levezeti a feszültséget, de Folyamatosan megakaszt, és azért küzd, hogy te ne élvezd igazán. És ezt sohasem a játékokban, hogy. Igen. Van ilyen, de, hogy. De apróságokat teszik el. Megcsinálnak egy tök jó világot, ami rombolható, amit azért nem sok videójáték mondhat magának, hogy jól működő rombolhatósága van benne. A be. hát basszák kell, az irányítás meg így hogy így Nem, nem, nem. Nem. nem működik. És az meg, hogy tehát az autóknak az irányítása borzalmas, de hogy a motoroké, hát én. Hát én nem hiszem, hogy valaha játszottam olyan játékkal, amiben ennyire szar volt a motorok irányítása. Ez a borzalmas. Majd, majd neked megvan, Epiken, telepíts föl, ülj egy motorra. Szerintem. egy motorra, és nézd meg, hogy az... szó. én nem fogom feltehődni. Borzalmas. Mondjuk viszont ökörködni lehet benne. Tehát, hogy mindenféle ballont rákötsz az autókra, kilövöd az ellenfelet, úgyhogy rakéta a raksz a segére meg ilyenek. Tehát ökörködésre... De, de sajnos, a amikor az irányítás még azt sem a Ha a földön állsz, nagyjából is úgy mozogsz, úgy még egész jó, meg, meg azért tehát hozzá lehet szokni, tehát hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem, mert volt olyan kihívás, amit 25-szörre -25 megcsináltam, tehát, hogy azért hozzá lehet szokni szépen lassan, csak az első egy-két óra, az kula lesz. Na jó van. De akkor hagyjuk magunk, magunk mögött a rage vagy hát nem tudom, magunk. Igen, hagyjuk. Hát nem, itt nem. nem fogunk rage a következő játéknál, szerintem. No. Ez a napokban megjelent a című játék, ami én játszottam korábban, ilyen zárt vétában volt, vagy mi összözben. és uh, akkor még NDA alatt volt, ha jó, jól jó legytem a rövidítést hogy jól mondom, ugye nem volt szabad semmit se streamelni a játékot, sem nagyon screenshotokat, meg semmit kiadni róla, de őszintén szólva akkor nem is nagyon tudtam volna róla mit mondani, mert hogy annyira kevesen játszottak vagy nem tudtam kipróbálni ezt a játékot. Igazán, mert ugye ez lényegében egy multiplayer TPS lövölde, aminek az egyik játékmódja módja az nagyon hajaz a, a csére, tehát hogy le kell rakni egy, tehát két pont van, az egyik csapat támad, a másik véd, és le kell rakni egy bombát. Kvázi. És. Tipikus ez a search and destroy. Oh. Ja. Tehát ez az egyik mód, a másik módja nekem jobban bejött, ami arról szól, hogy különböző területeket kell védeni. Befoglalni, bármelyik csapatnak, tehát az ilyen És közben az életetek meg ketyeg lefelett, tehát hogy van egy fix, aztán 15 élet és abból gazdálkodik az egész csapat, hogy ha azok leketyegnek, akkor kikaptatok, meg ha az ellenfél elfoglalja a területet, akkor is kikaptatok. És ez, ez a játék mód nekem sokkal jobban bejön, mert itt ugye van újraéledés, meg a harc is változatos, hogy a pont az mindig más helyen van. És akkor így, hmm. akkor az, szerintem ez, ez, nagyon, ez, ez a játék mód nekem nagyon bejött, ez a search and destroy annyira nem, nem volt benne, jó? Magára a játékra annyit, hogy a TPS, és na itt megvannak a külön karakterek. Viszont annyira megvannak a külön karakterek, hogy a fegyver is hozzá van kötve. És az erején, őszintén szóval én ezt nem egészen értettem, hogy ezt miért oldották meg, mert ez olyan, mintha a csében tudod megoldani, hogy operátor, vagy valami, és akkor, akkor azzal a fegyverre van. Igen. És két fegyvere van, amiből lehet választani, és azt közben kb. úgy vásárolod, mint a csében, azzal a különbséggel, hogy itt megveszed a fegyvert, és ha a meccs végén meghalsz, akkor azt nem elvesztel és újra kell venni, hanem az megvan és azt lehet így fejlesztésre kell még följebb vinni. Így. Tehát kb. itt is szinteket lép a fegyver, mint ahogy mint, beszéltünk a hyperscape-ben, csak egy pénzért a meccs végén tudod így, így följebb ingolni. jogcélzás, töplőszer, stb. És itt, is hár, itt hármat tudsz fejleszteni egy fegyveren, és akkor így erősebb lesz. De az, az megmarad marad akkor? Az megmarad, igen. Hát a fegyveredet azt nem, nem veszíted el. Föl tudsz venni fegyvert a játék közben is a földről, mint a csében, viszont ha a vége a körnek, akkor ugyanúgy a saját fegyveredre indulsz az élet megcsinálva. Az elején azt így eléggé negatívunként fogtam fel, meg mondtam is a streambe egy párszor, hogy ez, ez nagyon hihesség, mert így nagyon lekorlátozzák a, a játékot. Igazából utána rájöttem, hogy a karakterek teljesen más, hogy működnek, és ez nagyon szorosan hozzátartozik a fegyver is, hogy éppen milyen fegyver van nála. Mert az egyik fegyvernél, az egyik karakternek tudsz shotgun adni. És az annyira átalakul a játék, mert ez a shotgun az messzire nagyon szarcsesebb ez. Tehát messzire, simán leszednek, hogy hogyha elkezdesz lövöldözni, ott vigyázni. Tehát el kell bújni sarkokon, meg fedezékekbe, és akkor úgy kell játszani, hogy minél közelebb kerül az ellenfélhez, hogy shotgunnal tudj neki adni. Nyilván a másodlagos fegyvere minden karakternek van egy pisztoly. Azt nem is tudod változtatni, tehát mindenkinek van egy saját másodlagosra. Például az egyik csajnak nem is egy egyszerű pisztoly, hanem valami kisebb ilyen SMG-je van. A másodlagos fegyvernek. Azt is tudod fejleszteni a másodlagost is? Azt vagy? is tudod fejleszteni, ugyanúgy. Meg mili fegyvere is van mindegyiknek. Ráadásul az összes karakterrel eldobható a mili fegyver. <gül> Ami baseball elég viccesen néz ki. Tehát az, van egy csajának, van katonája, azt hogy ezt eldobod, az okay, és tök szépen beleáll a földön minden. De ugye hogy a baseball is ugyanúgy tudsz dobni. Ami elég vicces lehet, egy baseball-ultős kép: megy a lövöldöző, és egyszer csak áttörsz baseball-tőbe, nagyon vesz egy embert, a másikat meg a saroknál fejbe baszod vele. Azt mondjuk, hogy egy messziről. Ez jó hangzik. Nem, nem realisztikus, de jó pofán hangzik. Szerintem simán beleillik egy, egy akcióvégjátékba akár. És mondom, itt így működik nagyjából az összes karakter, megvannak saját fegyvereik, és az egyik karakter, akinek például sótganja van, azt le tud tenni egy ilyen. Hát egy ilyen pajzs, pajzs állás, nem tudom, hogy a falat, egy ilyen mobil pajzs, akármit. Ha van egy kis ablak, azon lehet látni. kilőni mögül nyilván nem lehet csak mellette, de hogy ezzel így, meg a shotgunnal így, tud, tud azért lehet, lehet vele taktikázni. És még ez a lényeg, hogy a, tehát ezt nem úgy kell felfogni, mint egy lebutított csét, hogy csak ennyi fegyvert vehetsz, hanem inkább úgy, mint egy ilyen felakosított overbacsot, hogy ott egy fegyvered van, itt meg választhatsz kettőből. Tehát így, így lehetne a játékot így, így leírni, hogy nem lebutítva van, hanem egy kicsit azért tud változatos lenni, és a fegyver az úgy működik, hogy a, ugye alapból megkapod az elsődleges fegyvert, a tisztolyt, vagy a Csajnál a kis és akkor a másik fegyvert, ami, ami az erősebb, azt meg, meg kell venned, és meg tudod venni mind a kettőt, viszont egyszer csak az egyik lehet nálad ebből az elsődlegesből. Szóval tudod azt csinálni, ha az egyik fegyvert megveszed, és kiderül közben, hogy az most nem lesz annyira jó, mert mit tudom én, inkább ami? milyen közelharcos fegyver kell, mert általában úgy van, hogy van egy fegyver, ami ilyen speciálisan a karakterhez van, meg van egy, egy másik, egy általában egy AR. És akkor az úgy van, hogy ha a harc az olyan, hogy mondjuk nem annyira jó közelre az a shotgun, mert mindenki szanaszét van, akkor te még tudsz a következő kör végén váltani, hogy akkor inkább beszél egy AR-t is, és akkor próbálsz messziről lövöldözni. Tehát ilyen szinten azért hogy benne van ez a változatosság. És mondom, te úgy kell felfogni, hogy ez inkább egy ilyen kibővített overpass-szerű harcos valami, meg a karaktereknél is a, a perkeket tudsz választani, meg minden karakternek vannak aktív skíjei. Például a kis egy ilyen dobótör van, ami aztán azonnal alól, az egyik csávónak ilyen szöges drótot tud ledobni a földre, viszonylag nagy területre. Akkor a sodgános csávot mondtam, hogy az lerak egy ilyen falat, mert szerintem az egyik legjobb skill, mert ugye a harc az úgy működik, ha lelőnek, akkor lekerülsz a földre, és akkor még kúszhatsz, kvázi mint egy PUBG-ben. Vissza egy is hozni akkor. És vissza is tudnak hozni, igen. És az egyik karakternek olyan skillje van, hogy nem kell oda menni és fölkelteni valakit, hanem ráküld egy drónt, ami fölhúzza. Az például elég jó, elég hasznos volt így a meccsek közt. Főleg olyan meccsekben, ahol... Hát mindenhol számít, hogyha meghaltál, mert valahol egyből meghalsz, ugye? ahol meg ketyegnek lefele a, a tikitek. És azért az elég jó, hogy az a tikit nem ketyeg le, ha valakit lekültek földre, hanem azt viszonylag egyszerű, messziről föl tudja éleszteni. Meg vannak gránátok, akkor van ez a most nem teszem a neve, a gránát elhárító, hogy lerakod a földre, és akkor ha dobálják rá a gránátot, akkor azt megsemmisíti. Szóval azért egész sok mindent lehet benne használni. És mondom, hogy zárt alatt annyira nem nem jött be, mert csak potok ellen lehetett kipróbálni. Viszont így most, hogy megjelent a játék, elvileg lehet hozzászerezni kulcsot, mert hogy ez ilyen free-to-play lesz. És akinek És a vágbétába volt hozzáférése, az eleve két kulcsot kapott. Mert úgy volt, hogy én kaptam egy levelet, volt benne, hogy mit a kulcs, meg mit van adó egy haverodnak. És akkor így el is felejtettem egyébként, hogy, hogy így van. Aztán tök így streameltem és akkor orosz így, így nézett be, és így mondtam, hú, neki kezd ez a játék megtetszeni. És így nem is esett le, utána jutott eszem, hogy basszus, hát egy kulcsosztatot tudom neki adni. <gül> így tök jó, már is tudott vele játszani. Nem kellett megvenni, mert most valami ilyen pakokat lehet venni, azt hiszem a legolcsóbb ilyen 15 euró ez a standard támogatói valami. Nem tudom mikor jön ki egyébként, de én úgy nézem, hogy ez free to play lesz. Most itt előttem van a holnap... ...kinek akarják bent tartani. Igen, hát egyébként eléggé olyanok a karakterek. Meg a TPS is, szóval látod is. Tehát nem az van, nem. hogy a legtöbb játékban FPS játékban, hogy nem is látod az szkint, hanem a végig látod, hogy milyen jó néz ki a karaktered. Rásul a csajoknak olyan seggük van benne basszus. <gül> <gül> van Valaki azt mondja, hogy azért szeret csaj karaktert csinálni, mert még csak szívesebben nézeget hátulról egy, egy formás nénit, mint egy bácsit. És hát, itt viszont még nekem is elterül a játékról a figyelmet. <gül> De hát akkor az nem túl praktikál. Ja, hát nem. Jó, jól néznek benne ki a karakterek. Meg tök jó megvan csinálva a ruhának a fizikája, hogy ahogy mozog, például van rajta egy felső, egy ilyen kabát csávon, vagy a csajon, és akkor még annak is ott van az, az a textil fizikája, hogy így mozog rajta egy kicsit, így, így látod. Szóval ezek az animációk szerintem tök jó meglettek csinálva, sőt a kúszás is úgy néz ki néha, ami már-már ijesztően ki lett dolgozva. Tehát ilyen, ilyen nagyon furán másznak. Tehát nem az van, hogy van egy ilyen animáció, és akármilyen talajon mászal, az ugyanaz az animáció van. Hanem kicsit, mintha igazodna ahhoz, hogy most milyen irányba mászol, most fölmászol ebben valamire éppen. Tehát ilyen <gül> elég érdekesen néz ki. De, de nem rossz. Ezek így jól vannak benne dolgozva. Maga a játék mellett nekem így bejött, főleg mondom ebbe a, az újraélődős verzióba. Ez a Search and nekem annyira nem jött be. Először azzal próbáltam. Nem tudom, hogy hoznak jövőbe hoznak ki, ki újabb játékmódokat, remélem igen. Mert szerintem egy sima Team Deathmatch, vagy valami is több beleidene ebbe a koncepcióba. Ugye az Overwatch-nál csinálták meg nagyon jól, hogy ott eleve van egy csomó játékmód, és még te is össze tudsz rakni magadnak, hogyha haverokkal akartak valamit játszani. Ebben a játékban szerintem nagyon jól elférne egy ilyen. Én ezt tudom járni egyébként mindenkinek. Hát nekem is biztos, de e első játékos csapat készíti. Igen. Igen. Na, érdekes. Mert ugye kiadója ez a. Hány ja, ez? Igen, ez most adió. a Birmheit, meg a Paladins, meg, a, meg az ilyenek ki. De nem, ő, nem ők csinálták? Most nem tudom, hogy ez a. a kiadó. Ez a, ez a kiadó, és akkor ők nem fejlesztenek semmit. Jó, mondjuk vannak hülyeségek a játékban, például az elején, amikor elindulsz a pályára, akkor egy ilyen repülőből kell kiúrani, és hát van, nagyon messzire nem tudsz elrepülni. Tehát így kb. az, hogy ilyen 5 méter sétát megspórolsz azzal, hogy annyi ott lemész. Hm. Mert szerintem tehát most mennyit adna hozzá, hogyha a csében az első 3 métert úgy tennéd meg, hogy ott egy repülőből ugrasz ki, és egy ilyen kvázi ilyen, én egy ilyen robotporszívónak neveztem, hogy az van a hátukon, mert tök úgy néz ki, amből kijönnek ilyen kis szárnyak, amivel látszik, hogy fizikai képtelenség úgy repülni, mint ahogy ők repülnek, de oké, okay, el. Tehát az, az nekem annyira nem. Tehát Ha már így ez a repülés dolog benne van, akkor tök jó meg lehetne csinálni azt, hogy ilyen szuperhős landolásban csapnának le. Az úgy az jól néz neki. És akkor lenne valami, valami plusz benne, de így. Olyan... Csak azt érzem, hogy tényleg 5 méter rohangálást megspóroltunk azzal, hogy a levegőből jöttünk mert amúgy nagyon előre nem tudsz repülni, tehát nincs az, hogy, mint a PUBG-ba tudod, hogy eldöntöd, hogy akkor hova mész, és akkor oda mész, mert tényleg csak a játék elejére tudsz repülni, és akkor onnan futhatsz a következő csapat. és akkor messziről látod, hogy ott is éppen leugranak, de hogy így ennyi. Ja. Valamire úgy látom, ez a repülő helikopter kiugrás, ez a Battle Royale mániából lehet, hogy onnan jött át. Hát lehet ezen még változtatnak, és rájönnek, hogy ez egy hülyeség, vagy megcsinálják úgy, hogy értelme is legyen. Egyéni azt mondom, hogy oké, hogy benne van, de így sok értelmét nem látom. Meg kicsit urlámas sárga, lehet értelme, hogyha hoznak be ilyen mindenféle hülye skint, és akkor lesz ja, az biztos. szárnyad, Én meg oké. húzol magad után csíkót. Márja, az már most megvan, ez a csíkhúzás. De totálisan értelmetlen, mivel ahol kiúrasz, ott csak a te csapatod van kb. A csíkkal kell annyi szart a füftem, ami a kezédből. Erült, a ráásra semmit. Az. Na mindegy. Mondjuk, igen, tehát ha valami vicces szárnyakat csinálnak, mint egy angyol szárnyal ugrik ki valaki, az még talán ad is hozzá ha. egy kicsit. Meglátjuk. egyelőre még nem is tudom, mi lehet ebben... Ja igen, a karakterek hullokkolása. Hát hogy ezeket meg lehet venni valódi pénzért, nyilván. És elég drágák, úgy egyébként. Tehát valami, most tudom, aztán már 5000 valamennyiért, vagy itt azért valamennyi ért És mennyit össze egy, egy meccs? Hát egy hát a... Meg tudsz csinálni benne, ilyen kihívások vannak, amiket lehet napi kihívás, ami még egyre nagyon jól működik De a rendszer. Nem tudom, tudták elcseszni. Nekem az első 4-5 meccsnél azt írta ki, hogy minusz 1 xp kaptam. <gül> és így néztem, mondom, hogy ez mi van. Tehát, hogy ezzel a játékok jobban járok, ha nem játszom, vagy <gül> mi? És akkor, akkor sokkal előrébb leszek, volna, hogy mi a túró. Napi küldetéseket, salamit szelven oldalon csat. de el, gondolom. De van olyan napi küldetés ami 500 pontot ad, és akkor, akkor Ez hát, nem hát. olyan rossz. Tehát érzem, hogy kifarmolható ezeknek a karaktereknek a... Hát mondjuk 15.000 azért elég sok. Igen, még az öt ezer az még csak csak főleg így 500 zal mely most, hogyha nem csinálsz semmilyen kihívást és 100 pontot kapsz egy meccs után, akkor is 50 meccset kell eljátszanod érte, ami azért. Hát ilyen átlagban ilyen 100 volt, vagy akkor is, aki kaptatok? Meg akkor is, hogy 100 körül van. Ezben akkor... csinálsz ilyen cselengető hát, gondolom... Ha szerepelsz nyilván, szerepelsz nyilvánhol, benne többet. Meggondolom, nem csak napi kihívások az. vannak. De meg szint lépések is. Ja, igen, igen. Minus egyik szével önelégzés szint lépni. De miért de? Én így elképzelhetőnek tartom, hogy játszok ezzel a játékkal majd annyit a jövőben, hogy így unnokkogassak benne karaktereket, de mondjuk valódi pénzért nem is nagyon néztem, hogy mennyit kell költeni egy karakterre, hogyha ha akarod kihozni. Szerintem, aki ilyenbe valódi pénztől bele, úgyhogy még a játék jövője sem teljesen biztos, az nem teljesen. Hát Elég kockázatos, igen. igen. Mert lehet, hogy kidobsz az ablakon. De egyébként találkoztam de... olyan emberkékkel, akik simán megvették a most meg is nézem, hogy milyen edition vannak. Az a vicces egyébként, én nem tudom megvenni. Erbár semmi... már megvan a kód miatt? Aha. Ó, most, váljön, most véletlenül el is indítottam a játékot. Ups. <gül> <gül> igen, az Epic Games Store-ban rákattintasz valamire, ott nem nagyon is hozza be az meg mert <gül> egyből indítja. Reméljük, itt nem fogom jobba zavarni semmibe. De hogy igen, nekem megvan ugye a játék bétából, és úgy vette, hogy az nekem, oké, okay, már megvettem valamilyen edition -t. Nyilván nem kaptam semmit, karakterek, mondjuk lehet, hogy, lehet, hogy akkor még megvannak nekem a karakterek, azok már, mondjuk az, a, a basicben benne vannak, tudod. Aha. Lehet, hogy de nem, nem írja azt a játék egyébként, hogy nekem az megvan, hanem, hogy nem tudom megvenni. Csak ennyit ír. Ugye, nézzük, hogy... Mondjuk, ha már én a játékot, akkor meg is nézem, hogy mennyibe kerülnek nekik karakterek. Ja, nem kiréptem. <gül> <Akkor> nem <nézzük>. <gül> <gül> Ez istenek nem akar élni <gül> Jó, hát én bénázok itt, kérem azt akartam megnézni, milyen editionek vannak hozzá, igazából, ha sikerül. Jelenleg nem sikerül. Hát igen. Na akkor lehet, hogy az lesz, hogy izé, hogy free to play-ben majdnem lesz annyi karakter, mint amennyit te kaptál. Lehet, nem tudom. Hogyha simán elindítod. Bár jó, hogy ezt még csak találgatjuk, mert ugye nem tudjuk. Megpróbálom megkeresni a sztorban az adatlapját. És akkor el tudom mondani, hogy milyen pénzért mik van. Aztán a leg, legalsó, tehát a legolcsóbb a megvertő, az 15 euró. Én nem tudom. Elvileg az van, most mostanában a legtöbb játéknál, hogyha nézel olyan streamet, ahol vannak droppok, akkor kaphatsz kulcsot. Uh -huh. Lassan már az összes free-to-play játék így lesz. És egyébként mondjuk ez zseniális. Tehát adjál pár kulcsot embereknek, tedd ki őket streameljenek twitch És, tehát eleve kap egy hype az ember, hogy ingyen kapasz, kucsak, csak-csak nézned kell, érted? És egy csomó játéknál ez bevált mostanában. Most nem tudom, ennyire a játéknál, mennyire pörög a twitch de mindjárt megnézzük. A twitch az kicsit ilyen... furán. Hát... Ezt nézem, hogy az első oldalon a kanyarba sincs. Nem baj, majd én reklámozom. Hát itt van a végén. 18 ezer néző van jelenleg. Az nem olyan rossz egy olyan játéktól, amit nem nagyon marketingeltek, és annyi még nem meg se jelent hivatalosan. Hát, igen, és itt mennek is a drop-en abled kigyövőjében. Hát itt kigyövőjé is van, tehát hogy gondolom, hogy csomó embernek kikültek. Lehet, hogy poénból rájuk írok, hogy srácok nem vagyok egy nagyon íres streamer, de bejön a játék, és szívesen még pár kulcsot, úgyhogy dobjatok meg párra. Szerintem most simán mondják, hogy oké, és most ő nekik tök mindegy, igen, igen. hogy hány stream, sőt, ne, ne, nekik minél több legyen, igen, úgyhogy lehet, hogy meg simán visszaadják, hogy oké, mehet. Azt nézem, hogy itt most nekem egy 30 eurós árt ír ki, de nem is írja a többit, mi nem írja a többit? Hát lehet azért, meg megvan, nem? Márjál. Ja, szóval, akit érdekel, az jelenleg nézni a streameket. Még ez a drop nem tudom, hogy hogy működik. Tehát, hogy bármilyen streamen kapsz, vagy... Ja, aha, ez, ki ez is írja, hogy... Hát, ugye nem minden... Tehát, az én is az volt a Valorantnál, hogy nem mindenhol lehet... Ja nem, kapni. csak ahol kiírja. Csak ahol kiírja, igen. Tehát, hogy azt hogy lehet megszerezni, azt nem tudom. De nálam elvileg nem írt a múltkor, szóval nem mindenki, aki ilyen streamel. Gondolom hát, szerintem így, a, a nagyobb streamereknél. Hát meg lehet, hogy a készítőknek kellene írni. Például Vagy lehet, így. hogy a magának a Twitch-nek fogalmam sincs. Például mi Nikola játszik Nikola vele, akinek majdnem félmillió követője van. Nála vannak droppok. Ezt mégis tudom érteni. Most ezt nagyon fölkapták. Ja, ezt, ha, a, van. Aha, van ezt, ezt a, a eurós. Van egy 30 eurós meg van egy, ami 60 euróra van leértékelve, vagy vagy ilyen 10 százalékkal, szóval egy 54 eurós ultimate pack. Á, ah, igen. És az alap az, az alap az azt mondja, hogy két extra playable karaktert kapsz. Ezért az árját. Szóval nyilván vannak free-to-play játék, úgyhogy mindenképpen kell pár karaktert adniuk ingyen. És akkor azon felül kettő plusz a, a founders, a Starter Founders, és mi a másik? Ezt ugyanígy hívják. Ja, nem, van a Starter, van a Standard, és a Standardben van négy karakter pluszba. Azt mondja, hogy... kíváncsi az Ultimate néhányat ír. Aha, ott nyolcat. És még kapsz hozzá ilyen játékbeli pénzt pluszba. Ja, Na akkor pénzt jel. már erre is lehet költeni. Mondjuk jól. az Ultimate-nél, vagy valamelyik edition számítottam volna arra, hogy azt mondja, hogy akkor a jövőbeli karakterek is ingyen lesznek, de nem. Hát akkor nekik is fizetniük kell majd a következő. Hát jó, de addigra Igen. meg már annyi pénzük lesz, mert ezeket nem kell megvenni normálisan, hogy abban a sima ja, meg őket. Ja, szóval egyre azt nem ajánlom mindenkinek, hogy hanem nem is megvásárolni 15 euróért, de hát nézz róla a streameket, és akkor a kap kulcsot, akkor hajrá. Akkor lehet csapatni. De gondolom, hogy ha nézel streameket és kapsz kulcsot, akkor nem kettőt kapsz. Na, valószínűleg csak egyet, igen. Hmm. Hát ezt a Twits egész jól megcsinálták egyébként, és ez egy, ez egy tök jó funkció, mert egyszerre van egy tök jó marketingje a játéknak, hogy a Twitch-en mennek a streamek. Sokan nézik és a twitch is jót tesz, mert hát sokkal nézik. <gül> Tehát, hogy ez mindenki, mindenki ezt múltkor mondtam, ez ilyen win, -win situáció. Mindenki jó jár. Annak idején ez lett volna az óvárvasnál, és akkor nem hívták volna úgy a játékot, hogy Only vacs <gül> <Yeah. gül> Hanem legalább lett volna esélyet kapni. Most éppen egy, most egy streambe, és egy csaj karakter felkelt egy másik utat, és a fenekét. <gül> Pont úgy álltak be. Hát, hát úgy is kell felkelteni a... Ja, és karakter, karakter olyan nadrág van, olyan feszülős nadrág, mint oda lenne, csak fesle. <gül> De jó ennek a csávónak már valami másik skinje van, ha jól látom, mert szerintem nem ez az alap alapszkén. Maga a harc az amúgy nem rossz, tehát, hogy teljesen jól működő. Én először azt mondtam, hogy te megcsinálták a házi falatot rendesen, aztán ahogy belejöttem a játékba, és láttam így ezeket a dolgokat, hogy talán a fegyverfejlesztés is jól van így, az nem probléma, mert hogy ennyire különállók a karakterek. Viszont egy dolgot még mindig fel lehet neki hozni, hogy nem próbáltak meg a karakterek személyiséget adni. Tehát, hogy valaki írta a, a, a cseten, hogy nincs lelke, lelke a játéknak. Vagy ilyen. Tényleg azt érzed, hogy ezek ilyen oké, okay, egy különálló karakterek, de hogy ilyen, ilyen sem, ilyen az összes. El lehet, hogy már később ezt, amit orvosolják, beletesznek valami storyt, hogy ilyesmit. Ja, ja, hogy nem is tudom. Most, mostanában, főleg Ubisoft-téknél, most ugye ezt a, ez a hyperscape is, hogy univerzum. Univerzumot építünk. Ugye az is elvileg valahol kapcsolódik az Assassin's Creed-be. Már a fene tudja. Hogy itt is. Nem mondjuk, hogy épít egy első játékos csapat univerzumot? Nagy javaslja, hogy mindegy. Ennyit szerintem elég is volt a játékról mondani. Mindegy Jó, mindegy talán, mindegy. talán ez tovább fog élni, mint ameddig a neo-kedvenc játékai szoktak. Jaj, ja. Nem biztos. <gül> <gül> Mondjuk nem emlékeztet semmire, sem, ami meghalt a múltban. <gül> Úgyhogy ez azért talán adhatném a Nekem kicsit a, ebből a TPS nézedből a Krusyvből jutott eszembe. Amiről múltkor beszéltem, az a borzalmas Amazonos fos. De, de uh -huh. jó, hát az ég és földhez képes képest persze. Itt levelezni egyébként egész, egész jó az vicces, hogy amikor a földre kerül valaki, és ha még ott megölöd, akkor néha akkor átugrik a hullája. Olyan, olyan zseré hullák vannak, hogy az csak, na. vagy a legjobb kedvenc, amikor valakit lelőnek, a hullája pedig valahogy elkezd csúszni a talajon, mint valami rossz horror filmben. <gül> Tehát, hogy <gül> így, így történnek benne a dolgok. De szóval, a játékmenetből nem vesz szerintem, túl sokat a dolog. Mert meg amúgy megénsz jó benne. Tehát ez a... A gunplay ahogy szokták mondani, az, az nem olyan rossz. A fegyverek se rosszak benne. Nyilván az, hogy a karakternél kiválasztod, hogy két fegyverrel lehetsz, és hát ez egy kicsit lekorlátozza. De hát itt arra mennek, hogy minél több karaktert unlokkolj, mert mindegyiket máshogy kell játszani. Az egyik csajnak van egy katanája, tehát az tud rohangálni közben, és elég hatékonyan ölni az embereket. Hát nyilván, hogyha, ha mindegyik karaktere minden fegyvert tudná használni, akkor... Nem lenne értelme, hogy két farmoda, többi. Tehát itt, itt akkor valójában nem, nem csak karaktereket farmóz, hanem fegyvereket is. Igen, meg teljesen máshogy kell játszani mindegyikkel. Uh -huh. Mert annyira mások a fegyverek. Úgyhogy tényleg ezt úgy kell elképzelni, mint egy overvacsot, ami kicsit ki van bővítve ott. Igen, csak egy, ott meg csak egy fegyvered van. Tehát, hogy igen, igen. Miért, hogy ott nem tűnt fel, hogy nem lehet választani, mert csak az van, amit kapsz. Itt meg ha már kettő közül lehet választani, akkor már egy a fejem. miért csak kettő? Igen, a kettő, kettő az kevés, az egy az, az elég. Ez pont elég, igen. Tehát ez <gül> kérdező, hogy a kettő az igazából kétszer annyi, mint az Ja. Úgyhogy Ez, ez legyen a végszó, mindenki próbálja ki. Érzegessetek róla a streamet, akár nálam is, mert szerintem lesz nálam is majd. Majd én is ránézek is. Akkor sok ilyen stream. Lehet, hogy ma is kéne valamit. És ugye, a végére még akartam beszélni dolgokról, amiket most már sikerült beszereznem. Hardverekről. Hárdverekről. Perifériákról, hogy... I, ja, még, még szakszerűbb. A... Ugye jön hamarosan ez a Star Wars Squadron. Squadron? Squadron, igen. Az, az a cím. Az még idén jön, nem? Véleg két hónapon belül. Ja, két hónap múlva. Úgyhogy az ilyen az nagyon város. És úgy voltam vele, hogy ehhez muszáj lesz venni valami botkormányt, úgyhogy elkezdtem néződni a piacon. És szerencsére egyébként, ha az ember valami komolyabbat akar venni, ami már így egész használható, akkor eléggé redukálódik a választás nagyjából kétféle kormányra, ha nem akar rákölteni rengeteg sok pénzt. Mógyhogy ez sem volt olcsó, de kicsit feljebb már vannak olyan botkormányok, hogy ilyen nél kezdődik a, a set, amit majd nyilván később bővítesz minden szírszarra, mm. de hogy abból már így el lehet indulni. Hát én itt kb. fél úton megálltam, és egy ilyen Trustmaster 16000 MC C, akármi, tehát az, amelyik, hogy van egy botkormány, meg hozzá egy ilyen gázkar, amit tele van gombokkal, és ez az a controller, vagy ez az a botkormány, amit az, az Elite Danger, az nagyon... Ajánlanak, és egyébként tényleg tök jó. Mert van, van egy másik verzió, ami hasonló árkategóriában, kicsit följebb talán, és azon van egy ilyen LCD-kijelző is. Most, ha VR-ba játszol, az, az annyira nem kell. Hát az sok mindent nem Viszont azt Viszont az kell, hogy minden gombot tök jól megtalálj, úgy is, hogy közben a fejeden van egy sisak, amiből nem látsz ki nyilván a gombokra, hogy megtaláld őket. És arra ez, ez tökéletes. Tehát annyira jó vele, űrhajót vezetni, az elintet próbáltam ki, meg pár játékot még próbáltam betanítgatni, mert rá kellett jönnöm, hogy az nem mindenhol plug and play. Tehát így támogatja ezt a fajta vezérlőt. Viszont neked kell megmondani, hogy melyik gomb csinálja. Ah, értem. Ami ennyi gomnál, rohadtul idegesítő. Tehát a, a, az Elite-be ott annyi volt, összedugod, és működik. Ja, mondjuk igen, erre van egy vicces sztorim, hogy ö, ilyenkor mindig, hogy szerzek valami új hardware akkor fölmegyek a, a honlapra, és akkor letöltök mindent, ami kell hozzá. Uh -huh. Driver, meg mit, minden, amit akarsz. Na most itt elkövettem azt a hibát, és azt hittem, hogy ezeket használni is kell. <gül> Mert ahhoz egy ilyen szoftver, amit elindítasz, és gyakorlatilag egyenként le tudod tölteni a játékokhoz ezeket a, hát nem tudom, olyan, mint a driver töltenéd le. Mert maga a szoftver azt csinálja, hogy mit tudom, az elite például volt egy profil, azt beállítod, elindítod a szoftver, beállítod, elindítod, és akkor így bejön egy kis ablak, hogy akkor betöltötte ezt a driver És rendesen hallott, hogy akkor most egy új driver csatlakozott a gépre és ez mondom, basszus, ezt minden játéknál meg kell csinálni, és akkor ráírtam és ismerősre, és is mondta, hogy nem, ez hülyeség, nem kell. Én ő is megpróbálta ezt a szoftvert használni, meg mondta másoknál, mert, kívül, mert alapból van egy ilyen világítás a, a, a joysticknak, egy ilyen sárga fénye világít, így a, nem tudom, az uh -huh. aljánál, és akkor hogy ezt valahogy azzal a szoftverrel talán ki lehet kapcsolni, de úgy, nagyon körülményes megprogramozni kell minden, a szóval végig kívüljük, hogy nem, ezt nem kell elindítani, csak simán összedugod, és működik. De akkor minek szóval ezzel... van -e ez a sok cucc? csak a világítás. Ulan, nem lehet, hogy ez egyébként, ez nem egy új darab egyébként, ez a, ez nem egy új találmány ez a kontroller, kint van már egy jó pár éve. Szóval lehet, hogy korábbi Windowsoknál kellett hozzá valami, és a Windows 10 ben már ilyen tök jó működik, vagy én nem tudom, vagy lehet, hogy néhány mm -hmm. szimulátornál kell az, hogy ezt a driver betörsd, és ott csak ezekkel megy. Ja, hogy lehet, hogy még jobban teste tudod majd szakítani. Egészen... Igazából tehát minden gombot érzékel, úgy hogy nem minit ezt a hülyeséget és mondom, az elitnél az úgy működik kávé, hogy összedugod, és az elitnél megjelenik egy ilyen, hogy ezt te beállítod, és minden gomb van állítva. Mm -hmm. Ami nem rossz mert, hogy rohadt sok gomb rajta. Tehát tényleg, gáz, van billen, van amelyik ilyen pöcök, amit pöcögtethetsz. És, és így tényleg, és én is féltem tőle egyébként, de annyira jól ki találva az elithez, hogy, még az első felszállásom úgy történt, vagy játszottam egy párat ezzel az elittel, mert ugye? Én többször visszatértem rá. Egyszer megvettem akciósan magát a játékot, akkor játszottam, mert tök jó. Utána lett VR headset, mondom, hát muszáj kipróbálni VR-ba, és annyira durván jó VR-ba, hogy akkor meg is vettem a kiegészítőjét. De ott is meguntam hamar. És most, most az az új, új feltámadás, hogy most van hozzá ez a boszkormány, meg minden. És annyira jó vele vezetni, hogy ez hihetetlen. Tehát egyébként. Ilyen szimulátorokat tolni. Annyira megtetszik Én a végén, tetszik. majd a Need is ezzel játszod. Azt nem, mert van kormány is közben. No, is. <gül> Viszont elítette azt nagyon jó vele. Csak annyi a, te annyi a szívás, hogy be kell tanítgatni hozzá a többi játékot. Valahogy érzek is, hogy már meg lehet csinálni, hogy ezzel a ezt úgy mondják, hogy valami hotas nem ez pontosan minek a rövidítése valami valahol pedig hallottam is de mindig az annyi, hogy van hozzá a gázkart külön és elég kevés játék valamelyik játék nem nagyon támogatja még olyan se, amiben egyébként meg van csinálva, tehát látod, hogy amikor körülnézel a vizébe a fülkébe akkor az ottani karakter egy gázkart fog úgy, mint te de a maga <gül> a játék meg nem támogatja valamiért szóval érdekes Viszont ami meg támogatja, ott meg jól működik. Úgyhogy ezt tudom mindenki Elvileg a Star Wars, az, arról már vannak kint hírek, hogy az támogatni fog mindent. Így natívan. Tehát, És akkor most el, a Star Wars éret. azt majd vr ra nyomod ugyanúgy Ú, uh, Mint a szél. Azon. De van is? Hát ja. Jó, csak nehogy ott majd azt hátrány legyen. Az multi. Hát a, lesz nem ilyen, majd nem lesz hátrány. Ugye biztos nem lesz hátrány, mert úgy tudom, hogy csak belső nézetben lehet majd. Ja, megjárcsi. tényleg, ja tényleg. Szóval az, hogy te egy űrhajóban forogni szét nézhetsz, az tök jó. Nyilván, hogyha hátról is tudnád nézni az űrhajót, aztán az egy kicsit több mindent látsz az mm -hmm. előny. És azt gondolom azért csinálták még így, hogy mindenki ugyanúgy. Ja, hogy el, ne legyen unfer akkor. Úgyhogy az, az szerintem tök jó lesz. Arra majd kíváncsi leszek, hogy hogy fog működni. Mostanában egyébként kikerültek már gameplayek róla, tehát nem csak ilyen, ilyen nyúlfarny, amit a legutóbb az ilyének a, a Bemutatták, igen. igen. Az nem volt sok, de most már kiadták youtubereknek, akik csináltak róla a saját gameplayeket. Ami azért durva, mert tök úgy néz ki, hogy játék már kb. kész van, viszont még két hónap múlva jön csak ki. De ez nem baj, mert akkor talán biztosan működni is fog. Tehát ja, hogyha már van. most olyan állapotnak tűnik, hogy, hogy működőképes. Annyira nem, tehát ilyen a is mondták, mint amit én is, hogy annyira nem tűnik megmúhatatlannak. Hát nyilván azért is a nyomottár, mert azért nem egy teljes cím, pedig lesz benne kampány is, meg multiplayer is, tehát egy mondhatnák azt, hogy ez egy teljes értékű játék, de mégis az van, hogy hogy nem az. Hát meg később simán bővíthetik, tehát ki tudja, hogy most milyen is izék lesznek benne, ugye most beszéltük ezt a, ezt a mobaszerű szerű valamit, hogy el kell pusztítani azokat a fő űrhajókat, de lehet, hogy később beleraknak akármilyen más játékmódot. Ja, ja. Vagy új hajókat, új mindenféle szírszart, természetesen pénzért. Mondjuk a nagyobb űrsetákat be tennék, ahol nem, nem, nem 5V5 van, hanem legalább, nem tudom, egy, egy, két tucat ember összecsap egymás ellen. 12 12 az már nem olyan rossz. Mondjuk lehet, hogy az már nagyon káosz lenne. Én, meg, tudom, én, én, én még megnézzük én... egy ilyen 50 50 et is. Oh, hú, Úgy is mostanában, mostanában a betleró játékok pörögnek, mindenhol 100 embert mozgatnak, simán meg lehet oldani, akkor Ja. Ezt is ki lehetne próbálni. Egyébként igen. Legfeljebb játszatlan lesz is kiveszik. <gül> igen. Hát, technikailag szerintem megoldható lenne. Főleg, hogy most már tényleg ott vannak a gabatúra játékok, hogy ilyen száz ember is simán összeeresztődik. Na de már most érzem azt, hogy, hogy egy újabb játék lesz, amiben ki kell maxzonod a paszt. Mert hogy ebbe is lesz pass a száz százalék. Ez is vélek tőle. Még van két hónap addig addig gyakorlok más űrhajós cucokban. Az ivalk próbáltam betanítani. Na, az az a játék, ami alapból nem támogatja, viszont rohat jól működik ez a betanítás dolog. Tehát mm. hogy ott. Fölismerik külön a Joyt is, meg a gázkart is, és kettőre lehet rátenni ilyen bájdokat, hogy akkor melyik dolog mit csináljon, viszont elég nehéz úgy összekötni dolgokat, hogy fogalma sincs, hogy az mit jelent, hogy az mit csinál. Ja, hát ez hát már később derül ki. Tehát az irányítást nagyjából meg, meg tudtam csinálni, ugye van ez az előre-talott hátra húzod, oldalra billented, meg van ez a forgatni is lehet oldalra. Uh -huh. És ez nagyjából mindenhol ugyanaz kell, hogy csinálja. Tehát, hogy oldalra forgatod, akkor így oldalra fordul a cucc, ha oldalra billented, akkor forog körbe, ha meg előre-hátra, akkor bukik előre, meg hátra. Hát így, ennyi. ennyi az alapirányítás, és ez nagyjából ugyanúgy úgy bűködik. Én Majd még egy pár játékot megpróbálok. Van egyébként egy repülős játék, aminek nemes egyszerűséggel csak annyi a címe, hogy DC World Igen, és ennek valami Steam van fönn Steam-en, az az érdekesség, hogy maga a játék alapból free-to-play, és tudsz venni, belevenni repülőket. Ő, a, hát nem, az is a repülő... pénzért. nem is csak repülőket lehet venni, azt hiszem van helikopter is, tehát, hogy viszont nagyon durván kidolgozott az egész, tehát ez egy, ez egy eléggé jól összerakott szimulátornak tűnik, és A mm -hmm. vadászgépek vannak benne. Most ezt keresgém, még a legdrágább repülő benne. Igen, azt hiszem a... Talán ez lesz az. JF17 Thunder. 73,99 euró. Hm. Ez jó hangzik. Meg az F16C Viper is, meg a FA18C. Ez ilyen... Elég fenszív valászgépek. Uh -huh. De van ilyen 10 euró alatt is. Nyilván ez egy... Még azt nézem, hogy az egy játékos, tehát nincs benne a multi. Hát akkor meg végképp nem értem. Magadnak tudod itt. De valami vitván jól néz ki a játék. És elvileg van benne olyan, hogy összetudsz rakni benne küldetéseket. Ott ilyen küldetésszerkesztő van. Most nem tudom, ezt le lehet tölteni online amit itt mások összeraktak, úgy lenne értelme, de... De nagyon eléggé elég összetett, tehát nagyon be tudsz rajta mindent. Így egyenként. Hú, de te várjál tényleg, most, hogy botkormányod van, most akkor már várhatod az új Microsoft Flight simulator Nem. <gül> <gül> nagyon nem várom. Nem, még az is egész jónak tűnik, így ránézésre. Nem is tudom, mit kéne még vele majd. Van a World of Warplanes, vagy World of... Mm -hmm, valamelyik, igen. Valamelyik jelézőjével lehet. War Thunder talán. Még is nézem. Abba is lehet, abba is vannak repülők. Ez és szerintem abban is van olyan támogatás. VR támogatás is van, meg ezt a Hotas hot Joy Supportot, Ja, ha ha a arra? lehet, hogy rá nézni. Igen, láték. van. Sokkal játszanak vele. Igen. És mindenféle támogatás van benne, úgyhogy szerintem ezt erre majd ránézek amikor. Na és egyébként annyira fellendültem ezzel, hogy mennyire jó ilyen cuccokkal menni, hogy sikerült Hardware Pro akciósan behúz akciósan, hát olcsón behúznom egy <gül> egy G egy Logitech G920-as kormánypedál kombót, amivel hát Elég, ha csak annyit mondok, hogy sokkal természetesebb élmény űrhajót vezetni, <gül> mint bármi mást. A... hozát az igazsághoz, hogy én nem tudok vezetni, soha nem is tanultam, és a... az egyetlen hely, amikor legközelebb voltam ahhoz, hogy úgy csináljak, mint a tényleg vezetnék, az egy gokárt. Én elektromos hoztunk havarokkal, azt nagyon élveztem, de leállították a gokártokat, és beszóltak nekünk, hogy ne vadoljunk ennyire. Én megmondtam, hogy most, én, én nem tudok, én így tudok vezetni, ezt, ezt, ja. ezt tudom. Neked ez lala. Igen, és azt is tudom ajánlani mindenkinek, hogy próbálják ki a gokártat, mert azok a gépek nagyon durván mennek. És az volt a durva, ha nagyon mentem, akkor kisodoltam a kanyarban, ha meg nem mentem nagyon, a hátulra belém jöttek, hogy miért ezek le a kanyarban ennyire. <laughs> Tehát, El hogy... kell találni az arany középú. Igen, igen, igen. És egyébként egyre jobban kezdek belejönni ebbe a vezetés dologba, mert úgy voltam ezzel, hogy VR-ban rengeteg játék támogatja már a, a VR-t, ilyen autós játékok Viszont a vr vezetni úgy, hogy kontroller van a kezedbe, hát az elég ilyen életidegen érzés. Viszont most ezzel a setup-al így összeraktam, és hát, úúúúú, de durva. Sokkal nehez egy egyébként vezetni kormányjal, pedállal, uh -huh. mint simán kontrollerrel, viszont viszont az élmény az egy kicsit kicsit teljesen másabb, is és, és jobb. Viszont, mi, miért mondom ennyit, hogy viszont? De minden szóval nem itt áll meg a dolog egyébként, így kezdtek rájönni arra, hogyha az ember elkezd tehát megveszi az első kis kezdő kormányt, ami nem is annyira kezdő, de mondjuk a belépő szint ez mondjuk azt, ez a, ez a kormány, akkor elkezd nézelődni, hogy oké, okay, oké, okay, hogy lehet váltani, ez, ez nem adnak váltót, lehet úgy venni, pakbolyk adnak külön váltót, És a robozban van is neki hely, hogy ide látod, hogy ne betehettük volna a váltót, de nem, mert, mert te olyat tényleg, ahol nem tettük bele, és egyébként elég fasza váltó van hozzá. Ha vesz az ember, de azért plusz 20-as. Elkerik az árát, ezek nem olcsó utcok, sajnos. A másik, másik dolog meg az, hogy ugye. De tudsz váltani egyébként, mert a kormány alatt vannak ezek az úgynevezett ilyen pillangó. Ja, váltó, igen, a váltókarok, igen. És akkor. Na most az az, az az egyetlen probléma, hogy ha elforgatod nagyon a kormányt, akkor kb. vissza kell állítani a legyenes hogy váltani tud, mert nem tudod, hogy melyik váltó melyik irányba. Mert ugye el, a váltó elforog a kormányjal együtt. És ha akarsz visszafelé váltani, és már nagyon elfordítottad a kormányt, mert amúgy ilyen kb. háromszor körbe lehet fordítani. Szóval igen, elég, igen. Jól, elég jó lehet vele nyomatni. Akkor nem tudod, hogy melyik, melyik vált előre, meg melyik hátra. Úgyhogy egyről úgy játszom játékokban, mert sosem váltottam játékokban, én mindig automatán nyomtam, hogy csak uh -huh. legyen gázfék, meg kézifék, és akkor én azzal már el vagyok. Viszont itt a kézifék is egy problémás dolog, mert hogy ugye nagyjából úgy néz ki a kormány, hogy a kontroller gombok rajta vannak. Ott van a kormány, meg van az Xbox van kontrolleres gombok, és itt a, a kéziféket is hát általában bére szokott rátenni, amikor melyik játékban hogy van, szóval azzal tudod a kéziféket nyomni. És így néztem, hogy lehet azt is kapni külön, nyilván ez is egy húszas. A kéziféket, persze. meg lehet így otthon csinálni magadnak, és a youtube on elég érdekes videók vannak a kézifék témában, vannak, akik egész jól megoldották, hogy van, aki azt csinálta, hogy vett hozzá egy nagyon szutyog valódi kéziféket, és akkor azt így összeszerelte, meg egy elektronikát, amire feltette egy drivert, és akkor minden működik, tudod. És akkor a másik véglet az, aki megcsinálta úgy, hogy itt tudom én, valami valami papír hangert, rákötött valami mikrokapcsolóra, és akkor az talán valamit megnyom, és akkor arra rátette, hogy az a kézifék az úgy elég fura volt. Vannak egyébként egész jól összerakodtak, meg mondom, lehet venni is készen. Így Kínából is. Azt mondom, hogy Kínából is tudod, az Aliexpress-nek hasonló tártyai, mm -hmm. tárcsaik, ahol lehet venni minden szart. Még ott is drága ez a cucc. És akkor tudod, van ezt, hogy hát, jó lenne ez is hozzá, az is hozzá, és akkor végén, a végén ott az ember, hogy már fejbe összerakott egy egész szimulátorszéket. És akkor ja, csak már hát csak egy kis hidraulikát kéne alá és akkor... Ez az próbál, lesz a következő, hogy, tényleg, a play Egy millió egymillió, címán rá egy ilyen tútra, hogy egy meg minden, amit akarsz. Kezd ez óvatosan kell. Én megpróbálok megállni. Igen, meg, hát, mondjuk hát, az is kérdés, hogy, hogy mennyire használod ki, mindig az kell. Tehát, hogy aki imádja az autós játékokat, és orbaszájba szimulátorozik meg minden, annak oké képlészít, meg ilyenek. Aha, aha. A, hát jó, meg, aki meg aki néha, az meg annak, annak ebből bőven elég egy kormány is akár. Igen, meg, meg azért ennek hely kell. Igen. igen. Most azt leszik, hogy most én egyszerre vettem ezt a két lót vagy a kormányos részt, és hát. most egyre megoldottam úgy, hogy a kormány nyilván mindig leszem, amikor. Kívülben róltakadék lenne ott előtted. És akkor itt van az aztán mellett a doboza, abban hogy szépen beleteszem, annyi, hogy a pedálokat nem pakolgatom állandóan el, az itt van igazából még láttam aztnak -hmm. is tök jó tudom gyakorolni a gázfék pedálokat akkor, és amikor éppen dolgozom. <gül> Ilyen jó, nem? <gül> lehet, hogy majd valamit, tudod. Vagy azonban, vagy ez a kormányhoz olyan belúgva, úgyhogy nem lehet külön használni. Ja, a igen, igen. Ráteszed a, a hangerőszabályzást, és akkor jobban hangosítod. <gül> igen, legyünk ki. Teljesen nem is kell, nézed a filmet, a, vagy bármi videót, és akkor úgy tudsz hangolni. Jaj, jó, teljesen <gül> olé, <kérde. gül> ja, igen, egyébként a kormánynál, meg pedálnál van egy olyan dolog, ezt most elmondom hát, ha valaki. Mert nem, nem hiszem, hogy az én, ugye a mi tanulják meg most, hogy kell használni ezt a cuccat, de hogy a fék az annyira kemény, és uh, azt szokták csinálni, hogy szétszedik a, kor, vagy azért a pedált, és a, a fékben van egy ilyen gumi. Egy ilyen, hát viszonylag, viszonylag merev gumi, ami megállítja aztán, a fékben. Nem, az kiveszik belőle. Hát az legyen, ez, a... ilyen, ez egy ilyen rugós valami, és a rugónak a belsejében van ez a viszonylag merev gumik is ilyen, ilyen tégla. És akkor az, legyen, az nagyon megfogja. De a nélkül a is, is működik. Nem a működik. Hát kiveszed a gumit, és akkor jobban be lehet nyomni a pedált, az a lényeg. Hát de akkor a mi lényeg? a franc szaktele, hát hogyha a nélkül is megy. Hát pont azért, mert hogy a fék az elvileg annak kisebb az útja. Hát amúgy igen. Sokkal kisebb az útja, mint a gáznak vagy a kupunknak. És sokan, sokan nem veszik figyelembe, hanem azt mondják, hogy én szétszedem és kiveszem belőle. Holott? Nem kell ezt csinálni, hanem csak annyira amikor összedugod az egészet, akkor el kell indítani a Windows-ban, vagy nem tudom, aztán ezt Xbox-on is, ugye az xbox -hoz még Windows-hoz gyártott kormány, uh -huh. hogy be lehet állít, be kell kalibrálni. És akkor kvázi az van, hogy körbetekergeted a kormányt, akkor megtanulja, hogy akkor mennyire tudod körbetekerni, meg mondja, hogy nyomd teljesen ütközésig a gázt, meg hogy nyomd a féket is úgy, ahogy neked kényelmes. és ha Meg a, meg a nyilván a kuplongot is. És ez ezt mindent lenyomkodtad, ennyi az egész, akkor utána, ha benyomod a féket, addig, hogy ezen, ezen a gumi megakadjon, azt fogja száz százaléknak venni. Uh -huh. Viszont nem meg, kell betaposnod. Aha. Nem kell betaposnod. Viszont előtte meg, ha ezt, ezt a kalibrációt nem csinálod meg, akkor gyakorlatilag nem tudod használni a féket. Mert, mert forzába rákerestem Forzára, hogy, hogy az Istenbe lehet tolatni. Mert én itt nyomom tehát így, Tényleg úgy voltam vele, hogy így, mint a hülye gyerek, hogy így. Oké, okay, hogy kezd használni? Tehát hogy így mert nem, nem működött semmit, tud próbáltam visszaváltani, jó nem működik, nem, nem tudok percbe váltani, mert a forzában nem lehet. És akkor a végén kiderült az, hogy ezt úgy kell csinálni, hogy bekalibrálod, és utána fékkel tudsz tolatni. tehát nyomod a féket folyamatosan, és akkor tolatni fog. Viszont, amíg még nem volt bekalibrálva, addig, tehát mondjuk úgy, hogy ha 100%-on benyomod, akkor van, akkor érzi, hogy te tolatni akarsz. Igen. És kalibrálás nélkül bekeretlenül nyomnod végig. Körülbelül 15%-ot tudtál benyomni, és 85 ott maradt, hogy az, az még annyit még nyomni kéne. De hogy nem lehet. Tehát, hogy be kell kalibrálni, és utána tök jó lesz. De ezt lehet. a kalibrálást csak egyszer kell megcsinálni, nem? Egyszer, egyszer, igen. Ja, igen. Vagy, vagy, vagy gondolom, Windows telepítés után még egyszer. Tehát, hát, hogy... Igen, igen. Tehát, hogy ha már rákapcsoltál hmm. és utána bekalibráltad, akkor utána nem kell többször. Úgyhogy ez egy ilyen érdekes volt, hogy ez is valamilyen szinten plug and play, de hogy így, meg, meg ehhez is a szoftszerét, amivel gyakorlatilag nem csinálni semmit. <laughs> Tehát, hogy, hogy jaj, jaj, ott, majd, ugye logi, logitek. Tudsz, és van egy Logitech kamerám is, és egy látom a kamerát is, hogy jó, ott a kamera, a rákat, és látod ott a kamera, a tök jó, és akkor még nem is kell ennyit lecsinálni. csinálni. ott a, a kormány tök a, jó. Ha, ha valaki, valaki logikusan próbálna meg ezt a dolgot csinálni, feltelepíti a szoftverét, és ott, ott akarná megnézni, hogy lehet-e kalibrálni, ott nem lehet. Tehát ez, ez mondjuk nem a, nem, a gyár, nem az ember hibája, hogy ezt konkrétan be kell menni a windows és a Windowsnak a játékvezérlő beállításainál kell elindítani a kalibrálást. Tudod, ez a ez a, el van rejtve a pincébe, uh -huh. a hátsó sor mögött. És ugye, hogy jó, ott kell lesz. Tehát ezt magattól nem tudod. Tehát rá kell keresni, hogy ez, hogy kell megcsinálni, és utána már minden tök jó, Tehát most már tök jó fog a fék. Tehát én azt mondom mindenkinek, hogy egyébként a neten is van egy csomó ilyen videó, hogy ú, így kell szétszedni, és ki kell venni ezt a szart. Nem kell. Van olyan ember, aki a szét, hogy még rakjon bele pluszt, hogy még kisebb legyen a fékút, uh -huh. mert neki úgy kényelmesebb. Tehát amikor ezt a gumit nem kell szétszedni, hogy benyom csak a féket, hanem tényleg ennyire kell begyomni, csak be kell kalibrálni. Ennyi az egész. És utána tökéletesen fog működni. Jó, nyilván El... vezetni még nem tudok tőle, mert ja. a vagyok, mint a ház. Viszont, viszont nagyon gyorsan javulok. Tehát mondjuk van már élvezem, meg nem megyek mindig falnak. Úgyhogy ez már tök jó. Mint te kettem kapcsolatban? Ja igen. A másik dolog, hogy néhány játék ugye nem támogatja a VR-t. Néhány ilyen autó, és többek között a Forza sem, meg a, a Grid, amivel most te is szoktál játszani mostanában. Uh -huh. És az a játék kurva jó. Tehát a Grid az ez a, éppen a 2019-es, tehát ezt az a szóval legújabb, az, az annyira bejött. Igen, a, amúgy a tényleg kurva jó az a játék. játék. És baromiklasz, klassz, viszont annak sincs VR támogatásra. Hát mondom azért csak próbáljuk már ki, mert nézzük meg, hogy működik. És ugye nekem három monitorom van itt, mert múltkor vettem egy uh, ilyen gamer 165 Hz-es monitort, ami tök jó, viszont a mellette lévő két 60 Hz-es monitor az úgyhogy csak 60 Hz-es, szóval meg lehet azt csinálni, van az Nvidia-nak is, meg a, az AMD-nek is egy ilyen, azt hiszem AMD-nál, Alfinity-nek hívják, hogy valami ilyesmi, az Nvidia-nál pedig Surround, talán, hogy össze tudod kapcsolni úgy a három monitort, hogy azt így egy képként vegye. Uh -huh. De úgyis van a különböző herces, de akkor gondolom 60 lesz összes. Nem hát 60-ra leveszi, leveszégen ennyi, ennyi a hátránya, viszont rahat jól működik. Az egyedüli probléma ezzel, hogy állati körülményes. Mert nem az van, hogy te ezt beállítod, hogy így akarod használni, és amikor nem akarod használni, akkor egyszerűen csak átkapcsolod, hogy nem akarod használni. hanem minden alkalommal el kell venni az nvidia vezérlőpultba, és szépen átkapcsolgatni mindent, és össze-vissza állítgatja a monitorok sorrendjét is, hogyha nem úgy van, hogy ő szeretné, az, akkor ez így nem működik rendesen, mert nem oda fogja tenni, meg mit tudom én. Ezt leteljítettem valami ilyen third cuccot, ami ilyen fejlesztési stádiumban van, tehát, hogy ez a működik, de vannak dolgok, hova kattint, azt hírja, hogy az, az csak ilyen placeholder, az nem jó. tehát azt, azt <gül> Nem lehet csinálni semmit. Tehát kávé arra, arra jó, hogy beállítod egyszer, hogy megvan ez a szörrend be van állítva, akkor így elment egy ilyen prisszitet oda, hogy akkor az be van állítva, meg egy másikba, ahol nincs ez beállítva, és akkor a kettőt egy ilyen gombnyomással kábelbe tudod változtatni, és ugye ilyen fél percig van, amit így vibrál az összes monitor, meg minden, mire beállít mindent, uh -huh. de hogy viszonylag nem kell vele annyit szopni, mintha ez nem lenne. És ez így tök érdekes, hogy az Nvidia, nek mit ota teszi, hogy kéne egy ilyen emberbarát dolgot csinálni erre, hogy ezt így ki lehessen kapcsolni. Mert mondom, ezek ilyen szörparti party hogy hát valaki neki áll fejleszteni, és hát ahogy halad vele éppen, jó, lehet úgy vannak vele, hogy, hogy ez annyira nem hiányzik egyelőre. Hát nem tudom. Vagy hogyha valaki bejábrítja így a szimulátorát, akkor ez így hagyja örökre. És akkor ja, nem, nem kell nem tudom. Viszont ez így nagyon jól működik egyébként, ha egyszer be tudod állítani. És játékban meg ez úgy néz ki, hogy olyan, mintha egy ilyen úgy <coughs> összeadja a szélességét az egésznek, és megmarad a magasságra az a 1080p. Igen, igen, igen. Viszont az 1080p előtt lesz egy 5000, nem tudom hányas szám, és akkor akkor a felbontásba fogod te játszani. A, a 31 es vagy a, vagy nem tudom micsoda, mm. tehát hogy a szélesség az, az nyúlik ki. Ja nem, mert a hülye vagyok, nem. Ja de, de, igen, az. Hát valami, aha, valami, valami, jó nagy, valami jó nagy lesz az vények az ezreje És ez is tök jó működik, tehát ezt is Forzát nagyon jó játszani, így három. Az, az, azon játszál majd FPS-t, és akkor a Uh, középen az a, a célkeresz a... jobb oldalt, meg oda kirakod a, az életerődet, meg a hány töltényed van is, hát meg mindig oda kell nézni. Szóval, ha mind, ha mind a három monitorom ilyen uh, 144 hz lenne minimum, akkor kurva jó lehetően, de a, a, a körbe látom, igen, igen. Viszont így, hogy csak 60 hz és így inkább maradok annál, hogy középen uh -huh. nagyobb Hz-el látom az FPS-eket. Meg nem tudom, hogy mennyire hajtanál ki, mert ugye ennyi, ekkora felbontás. autós játéknál még oké, okay, ott nem sok minden történik, tehát autós játéknál ez a 60 Hz meg bőven megvan, tehát nem érzem, hogy valami gond lenne a felbontásnél, mm -hmm. viszont egy ilyen FPS játéknál mondjuk a 60 Hz lehet, hogy meg lenni így is, de az meg most már kevésnek tűnik a monitorhoz, Ugye én maradok a nagy képvisítésnél. most nem fog két monitort venni még mellé, hogy akkor ja, mindig a legyen. Az... Először a placét, aztán majd utána. Először a <laughs> Nem Most igyekszem megállni. Most volt, egy kis fél szüksé, <laughs> Nem tudom, most, most várod a jó autós játékokat a Hámbő montliban. ban Az, az. Hát Igazából az a jó, hogy játékokban már bevásároltam, mert már korábbi a korábbi ban volt. Például a Project Cars mindkét része VR támogatott. Pont ezt akartam rá, mondani, hogy, az, hogy azokat nagyon dicsérik VR-ban, hogy azok rohadt jók én lettek. Én úgy, amit amit néz próbáltam már ez a Dirt Rally 2. Uh -huh. Az nagyon jó. Megnézegettem is videókat róla, hogy valami csaj úgy játszik basszus, ott már rendes szimulátorszék van, tudod, három igen, felvéve. Igen. Meg azt néztem mondjuk, hogy a váltója az pont Logitech váltó. A kormány ez egy kicsit komolyabb ilyen egyedi kormányműnek tűnik, uh -huh. játszik, de az a csaj az úgy vezet basszus. Hát gondolom az se De leg... Azt hiszem, alapból ja, hát, hát akkor meg. Úgy azért beülés szimulátországi rari Igen. Amit még talán össze kéne hegeszteni valahogy, az egy, az egy kézifék, az nem lenne rossz, de most egyre megoldom gombjomással. Már sokkal sokan amit úgy csinálják. Külön, külön kirakom, vagy nem tudom, külön kirakok egy billentyűzetet. Egyik extrém megoldás az ilyen nagyon vicces volt, hogy csávó úgy csinálta meg a kéziféket, hogy rárakott egy ilyen, nem hát vagy papír, vagy műanyag csövet egy kontrollerre. Tudod, az egyik ilyen pöcökre. Igen. És akkor beállított, hogy ha a pöcök Hátráfele mozdul, akkor az a kézi fék, És azt így pöcögteti. Miközben játszik. És így nézett, hát, mondom, mi az Isten? Az úgy, az úgy nagyon át... És videót tett fel a netről erről, hogy így csinálja. Az... Srác, nem. Ez, ez gáz. Ez gáz hát ő szeret pöcögtetni. Te hát most... nyomd a gombot. jobban jársz. Nem tudom, az egyre nem jöttem. Ja. Úgyhogy egyébként mindenkinek tudom ajánlani, hogyha ha teheti, akkor ilyen perifériákkal próbáljon meg játékokat játszani. Én már úgy voltam vele, hogy nekem már a VR miatt, tehát most két választásra volt, hogy vagy nem játszok a VR-ba autóversenyt, vagy beszélzek egy ilyen kormányt, mert tényleg kontrollerrel nagyon durván kivesz az élményből, hogy így, oké, okay, ott ülök az autóban, előttem egy kormány a VR-ban, és én meg egy kontroller. Ez akkor lenne realisztikus, hogyha mondjuk kontroller lenne felismerni, és a kormányt kicserén egy kontrollerre. <hállt> fölszúr tudom, kormányműre. Mennyivel jobb nem, lenne? Nem, nem venne ki az ugyan... Ú, kérdez, nem is nehéz ne ezt megoldani. Hát nem, de kurva hülyén néznek. ki szerintem. Hülyén néz neki, de. azért azért autentikus lenne. Az biztos, beszéltünk, igen. Beszéltünk erről a játékról, tulajdonképpen ingyen meg lehetett kapni, amikor leszették az előző részét. Itt ja, igen, a... igen. Azt a... Most meg nem mondom a játék nevét. Azt a... azt a mini... Minimotor Racing. Mini, Mini Racing evo vették le, és a Minimotor Racing X-et tették fel, és ott például megvan csinálva, hogy amivel irányítod, kb. azt látod a játékban. Hát, ha, te, ha te egy VR-ral irányítod, és nyom, nyomkodod rajta a pöcköket, akkor azt látod, ha te a VR-ral irányítod úgy, hogy nyomod a belső gombokat, akkor azt látod, hogy fogsz egy kormányt, és tényleg úgy, úgy fogod, mintha fogod egy kormányt, és nem tudom ezt a kormányjal egyébként támogatja, majd lehet, hogy rákeresünk. Mint ez pont nem az a játék, amit elképzelek, hogy kormányjal meg <gül> meg Ez ah, biztos sokkal jobb. Biztos jobb. Fia, ha ezt is belerakták, akkor ez az újabb piros pont neki. Már az is durva, hogy egyáltalán belerakták úgy a VR-támogatást, hogy te eldöntheted, hogy a kívülről látod a pályát, a kocsiból látod a pályát, a kocsi mögött lebegsz, a motorháztatő van egy kamera onnan nézett, tehát hogy olyan dolgokat mint valami, nem tudom. Ilyen durva szimulátorokban szokás. Mindjárt megnézem, hogy ezt a kormány támogatják. Hát nem írják, úgyhogy majd nekem kell rájönnöm. A Grid azt nagyon sajnom, hogy a Gridben nincs, nincs támogatás. Mármint mint uh, VR. Úgyhogy azt, azt, azt rakhatnának bele. Igazából minden autós játékban meg, meg repülősbe tegyenek egyenek VR támogatást, én azt mondom. Ja. ja. Ez most egész jó. Hosszúra sikerült ez a podcast. Hát, el volt én bőven. Meg hát most jelenti, ja. egy hetet, Szepondba jött a Microsoft konferencia is, úgyhogy hát idézőesen jól jött ki a kép. Föl is írom majd ezeket a perifériákat, hogy erről is volt dumálás. Csak helyetek legyen elég, mert én már bajban vagyok valami, mit volt a szeg. Mondjuk, az nagyon vicces, hogy a hogy oldottam meg a botkormányt és gázkart. Mert az úgy a jó, ha melletted van. Tehát ha föl van az asztalon, akkor az olyan, áh, olyan esetlen. És én úgy oldottam meg, hogy van nekem egy ilyen két kihúzható kis fiókos szekrényem. A, tehát ilyen gurulós kerekai yeah. vannak. És azt ki tudom húzni mellé. És kihúzom a szék mellé őket, és arra lefeszem a gázkart meg a botkormányt. És még így könyögtámasztnak tudok tenni párnát is. Úgyhogy annyira annyira luxus üzemódba tudok vezetnézét, űrhajót, hogy az hihetetlen. A botkormánynál nem az a jobb, hogyha ott a előtt van? A lábad között? Ö, nem, mert mondjuk az elitnél is úgy van, hogy a, az egyik oldalon van a botkormány, a másik oldalon meg a gázkar. Ja, a ja, egy aha, ja, ja, a ja hogy bal oldalt az egyik, a ja, jobb oldalt meg a másik. Jó, de mi, de mi, mondjuk mi? a helikoptert vezetsz, vagy ilyesmi, vagy olyan a Aha, ahol izé, akkor, akkor középen jó, de hát azt nem tudom megoldani se, hogy nyilván van olyan szimulátorszék, amit megoldják, hogy középpen legyen. Nem beszéljünk olyat. Hát ez meg a kormányos szimulátorszék. Ezek olyan drágák. Még Kínából is lehet venni ilyen. Igazából egy fényszerkezet csak össze van rakva, szóval amit nagyon nem is tudják elcseszni benne a dolgokat. De még az is ilyen viszonylag elég drága, főleg, hogyha a szállítást is belevesszük, akkor egy ilyen, nem tudom, egy olyan 60 körül simán van. Ami meg van elég húzós. Bár lehet olyat kapni, ami csak itt simán a kormány művet tudod rá. Tenni, meg a pedált, uh -huh. a szék az meg nincs hozzá. Viszont ez az a probléma, hogy hát guruló székbe ülve még így is eltolom magam, amikor fékezek. <gül> szóval ki kell találni valamelyik, ki kell ékelni a széket, és akkor. Hát, használják. hogy az valami fix, fix széket kell belerakni. Ja, ja. de hát most én nem tudok széket hogy saját, saját kis széken belülök. Viszont, a kiékeled alul, azzal, tök jól működik. És csinálom kell ilyen ékeket valahonnan. És akkor minden király lesz, mert akkor nem gurul hátra az ember. És akkor lehet hmm. kényelmesen fékezni. Mondjuk az én lábom sajnos az egyik, az, az nem jó. És nem tudom annyira hátrahajtani. Uh -huh. Elég kényelmetlen fékezni. De egyre jobban megy. Ilyen lesz, Ja igen, igen. Ja, ennyit ennyi tudok elmondani. Kormánypedál, meg, meg dolgokról. És így várom a Star Wars nagyon, hogy most akkor azzal mi lesz. A De most erre a kíváncsi eszek, hogy az, hogy fog majd kinézni neked VR-ba, meg bot majd. Milyen De élményeid lesznek arra, hogy van, ott, van. ott, ott vannak azért reménykedések. Mondjuk ja, videók alapján, amik voltak, egy dolog nagyon kijött, hogy a célkereszt az konkrétan nem a közepén van a képnek, hanem eddig is közepén valamennyire, viszont a magát, a pilóta készítettek ahogy látod, attól egy picit följebb van a célkereszt. Ami azért durva, mert nem látod nagyon, ami alatta van. Hát annyira közel van. Nem tudom, néztél videókat róla, hogy hogy, hogy nézesz ki? Ne, most nézem. Hát annyira közel van a célkereszt a pilótafülkének a a belső részéhez, hogy ilyen nem látod, ami alatta van kb. Mondjuk én nem tudom, belülről még nem nagyon láttam űrhajót abból a szemszégek. Mindig, mindig úgy szokták mutatni filmekbe is, hogy a pilótát mutatják, hogy most hogy ezé, benne. Tehát azt a részét viszonylag ritkán, ahol mutatják, hogy ő mit lát. Jó, le lehet, hogy ezt majd lehet állítani valahogyan, ahogy, hogy mennyire ülsz, hogy ősz, milyen magassa, meg ilyesmi, lehet, hogy ezeket majd lehet állítani, főleg ilyen. Vagy az vr lehetne jön ki annyira majd. Ja, vagy, vagy ott lehetne jön ki, igen. Meglátjuk. Az evit is nagyon emély volt így, meg mondom, beállítottam az EVOL-kürt, kezdtem el. beállítani azt, már talán működik. Így a VR csoportban, így a Discordon már többen vannak, akik mondták, írták, hogy na, hát vissza, egy-két szimulátort, hogy belejöjjenek újra. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz belőle, hát ez még két hónap, mire ez megjelenik. Úgyhogy. Viszont lassan szerintem el is köszönhetünk régtől újra. De most már tényleg. Tehát nem úgy, hogy elmegy magától. Nem, igen, majd azt hogy összevágom, hogy jó legyen. És mégis mégis nem lesz kivágva semmi, csak összeragasztom. És a kettő közé meg lehet teszek valamit, hogy nem tudom. Ilyen lift li li hangot. Igen. <há> <há> igen. Valami ilyet keresek, Ting! Majd <há> <há> valami Windows vavot <há> Az, <jó>, az, <há> az. az mindenkinek ismerős. Igen, igen. <há> Na, viszont akkor most elvileg visszatérünk akkor a két hét múlva újra itt. Igen. Ez és addigra, úgyis pont jókor fog, vagy jól fog kijönni, mert nem jövő héten, hanem Jó, utána héten lesz a Sony event, és akkor pont utána arról tudunk majd beszélni. Aha, na, akkor... Elméletileg. Ha csak el nem csúsztatják közbe a mindenféle hülyeség miatt. Én igyekszem perifériát addigra már nem venni, mert úgyse férnék már lehetőbe. Úgyhogy... Arról már nem lesz beszélés, maximum, ha kipróbálok vele valamit, akkor arról mindenképpen beszámolok. Hogy hogy, hogy zuhantam le, ez lesz majd. <gül> jó, van, majd le kell jönnöd minden ami drogosnak. <gül> Így van. Na jó, van mindenkinek köszönjük a figyelmet, és akkor két hét múlva újra jövünk. Sziasztok! Sziasztok! Olyan...